Morjesta! Moi moi! Minä olen Poni. Ja minä olen Valtteri. En mä yhtään että alku menee näin, mutta nyt se meni näin. Näinpä. Onneksi olkoon meille. Hetkessä syntyy ihmeitä. <laughs> Eli sinä kuuntelet nyt Poniradiota ja Poni-radio on feministisiä huomioita marginaalista. Tämä on ainut tämmöinen yleiskuvaus, mitä mä tästä meikäläisen podcastista niin pystyn keksimään, mikä olisi sellainen punainen lanka, että minkälaisia asioita käsitellään. Eli mä olen tosi pitkään haaveillut omasta podcastista, ja ö, mulla on aina paljon asiaa, ja mä en ole jotenkin saanut aikaiseksi enkä kehdannut järjestää tätä, mutta sitten erään friendini kannustamana sitten Päädyin TUF-radion kokoukseen ja siellä sitten lupauduin, että helmikuussa ilmestyi ensimmäinen jakso, vaikka en ollut varsinaisesti suunnitella, että tämä ikinä syntyiskään, mutta mä oon tosi onnellinen ja iloinen, että ollaan tässä pisteessä. Ja ensimmäisen jakson teema on identiteetti. Mä ajattelin, että se olisi semmoinen hyvä aihe, joka sitten esittelisi myös kuuntelijoille, jotka ei vielä kuuntele instassa mun jorinoita, niin esittelisi hyvin sitten, että kuka meikäläinen on ja mitä sitten siitä eteenpäin. Mulla tulee olemaan eri ihmisiä vieraina täällä mun luonna keskustelemassa asioista ja ainakin tänään me hyvää vaniljaista teetä myös samalla. Hmm. Joo, se miksi mä niinku pohdin pohdin aika paljon tätä identiteetti-kysymystä. on se, se siksi, että mä olen 34-vuotias, mulla ei ole ammattia, mulla ei ole työpaikkaa, öö, mä en ole naimisissakaan, jos se on tässä kohtaa oleellista sanoa, öö, niin musta niin kuin Tuntuu siltä, että onko mulla oikeus olla, saanko minä olla, että kun nuorena on, nuorena oli sille käsityksiä siitä, että, että kun minä olen käynyt lukion ja <köhö> sitten minusta tulee kuuluisa kuvataiteilija, kun minä sinne Lahden taideinstituuttiin menen opiskelemaan ja niin edespäin, joo, en edes päässyt ja elämä on heitellyt vähän sinne ja tänne erinäisistä syistä ja ei musta niin kuin, ikinä tullut mitään. Vai tuliko? Niin. <laughs> Aika raskauttava kysymys on, että saanko olla, tai onko mulla oikeutta olla olemassa mm. näin. Tai että mm. pitäis, pitäisikö olla jotain muuta, että oikeuttaa, että hengittää ja kuluttaa täällä yhteiskunnan resursseja, tä tämmöinen ajattelu kun siinä, niin kuin sinne on taustalla vai? No on siinä vähän, että, että kun... On niin vahvasti ollut sellainen olo, että kun on ollut itselleen pettymys ja ympäristölleen pettymys ja jotenkin yhteiskunnalle pettymys, kun en olekaan sellainen veronmaksaja tai en ole saattanut mitään koulua loppuun tai, tai tota, <köhön> jotenkin saanut sitoutua elämässä yhtään mihinkään. Että on tullut vähän sellainen irrallinen olo. Niin. Ja se on ollut aika niin pitkään mun elämässä sellainen niin teema, mitä mä oon miettinyt. Joo. No, no, no tietenkin, siis, tai se on helppo ymmärtää, että mistä tuo ajattelutapa tulee. Mä veikkaan, että jokaisella meistä on niin jossain määrin tota, taakkaa, ja se ohjaa yksilöitä sitten niin enemmän tai vähemmän elämässä. Ja, tota, mulle itselleni aiheuttaa sitten puolestaan niin ehkä ahdistusta, niin kuin, jos mä aistin jostain toisesta ihmisestä, että just tämmöiset niin yhteiskunnan hyväksyntä ja sosiaaliset normit ja muut tämmöiset ohjaa sitä käytöstä tosi paljon, mutta sitä ei edes tiedosteta ja, ja sitten vaan niin mennään, koska niin kuuluu tehdä, niin en mä tiedä, että onko tämmöiset ihmiset sitten niin kun siitä omasta identiteetistään sitten yhtään sen enempää selvillä, koska se vaatii semmoista pohdintaa ja itsensä määrittelemistä niin kun jonkun avulla niin kun kuitenkin, niin, niin jos, jos ei näitä juttuja pohdita, että mikä se motivaatio tehdä niin on. Että jos se on pelkästään, että koska näin ruukataan tehdä, niin, niin no ainakin mua se häiritsee. Tietysti ei, ei ehkä kaikkia, mutta että tota, öö, joo. Tosi järisyttävä kysymys mun, mun mielestä, <tos> että, että saako, saako olla, on, onko oikeutta olla. Ja, no ehkä mä niinku itse kysyisin sulta, että tota, minkä kautta sä sitten määrittelet itsesi, koska Sä et ole kuitenkaan, niinku... no susta mä en saa niinku yhtään semmoista, että sä olisit niinku ton taakan latistama. Päinvastoin mm. sä oot aika voimakas. Sursa, sussa on niinku tämmönen ö, värikäs persoona, jota sä tuot paljon esiin ja, ja tota, sä et niinku ole alistunut noille jutuille, joidenka niin kuin puitteissa sä voisit niin pitää itseäsi huonona. Mä en aisti susta, että sä pitäisit itseäsi huonona tai epäonnistuneena. Ihona mainospuhe! Niin, niin. <lopatikin> <lopatikin> ei, ei, ei, mutta me ollaan siis tavattu vasta kolme, on kolmas kerta, kun me nähdään. En mm. mä niin tunne sua niin mitenkään älyttömän syvällisesti tai kovin hyvin. Että tämä on, mä puhun vaan nyt, niin ihan rehellistä vaikutelmaa. Joo, siis nämä on meidän Tinder-treffit. niin. Tinder okei. Okay. <lopatikin> ei vaikka, ei ole. Ihan muualta tunnetta. Niin... <lopatikin> Hämmennyin. <laughs> Hyvä. <laughs> mutta, mutta tota, olin siis sanomassa sitä, että en saa susta semmoista vaikutelmaa, että sä olisit alussa alussa lataamasi mm. taakan lannistama, joten mä en myöskään oleta, että sä kiinnität identiteettisiin noihin ulkoisiin mm. tai ulkoa tuleviin paineisiin tai niiden sanelemiin ehtoihin, vaan ehkä johonkin muuhun. Niin mikä määrittelee sut? Mm. Minkä kautta sä määrittelet ittes? Uh... Mä ehkä ven niin siihen niin tarkemmin pikkasen myöhemmin, kun, ää, koska se on ihan oma, oma juttuunsa. Mulla tuli tossa mieleen toi, että et, et minkä takia vois me voisin kokea sellaista huonomuutta. On esimerkiksi se, että et, et mulle monet ihmiset puhuu ihmisistä, ihmisistä jotka on jotenkin päämäärättömiä elämässään, jotka vaikka on niin eivät oikein saa aikaiseksi mitään, eivät, niin kuin, ovat juuri yhteiskunnan elätettävänä ja muuta, niin saattavat niin kuin, puhua vähän nuivaan sävyyn ja niin kuin, äh, jotenkin glorifioida sitä äh, uran tekemistä. Ja siis ei siinä mitään. Se on ihan fine myös. Niin, Mulla oli joskus ystävä, josta mä vähän niin kuin mietin, että katsoanko hän mua alaspäin, koska mä oon niin elänyt niin eri tavalla elämäni kuin hän, koska mä en ole ollut sillä tavoin määrätietoinen mm. tai terve tekemään mm. niin luomaan uraa tai näkemään elämän jotenkin selkeästi eteenpäin. Niin, kyllähän sitten niin kuin joskus sanoi, että, että, niin kuin, että ei nää koske suoponi, että sä oot eri juttu. <laughs> ja, ja mun ja tota, Ähm, mun mummokin on joskus ollut vähän silleen, että, äh, että puhunut mun veljestä, että voi voi, kun sekin saisi koulunsa loppuun ja saisi ammatin ja näin. Sitten mä oon silleen, että mummo hei, että et enhän tota... Mä niinku saanut mitään koulua loppuun, enkä mä oon mitään saanut aikaiseksi. Sitten mummo niinku vaan sanoo, että no, sä olet eri juttu. Et musta tuntuu, niinku, että mä oon vähän tällainen... Niinku, Lellikiso. <laughs> niin mulla on tällaisia niin eri vapauksia, niin kuin, mitä niin muilla, on, muilla on. Mä ehkä kuulen tuossa, jos joku ihminen sanoo noin. niin... No, tietysti, siis nämä on semmoisia juttuja, että nämä hirveästi ohjaa meidän käytöstä, mutta me ei välttämättä olla tosiaan kovin tietoisia niin niistä ajatuksista, jotka, jotka meitä ohjaa, tai niistä niin jotenkin alitajuntaisista. Niinku, puhutaan niinku, tunnetason niinku, epämääräisistä fiiliksistä, jotka jotka, niinku, jotka kytkeytyvät näihin ö, sosiaalisiin normeihin ja siihen, että mitä pidetään arvostettuna ja näin edelleen. Et jos jos sä koet, että sä nautit jotain eri vapauksia, niin ehkä siinä on kyse jostain semmoisesta, että no, itse ajan, ainakin ajattelen näin, niin koen, että suurin osa ihmisistä oikeasti ajattelee niin, että kaikkea ihmisen ympärilleen tuottamaa hyvää ei voida mitata esimerkiksi rahassa tai jollain muulla ö, helposti tilastoitavalla yhteiskunnallisella mittarilla. Mm -hmm. ö, niin, niin, sit, sitten esimerkiksi se, että jos on niin kuin, läheisistään ja niin kuin, laaja ystäväpiiri ja niin välittää paljon ihmisistä ja tuo iloa ympärilleen paljon ja näin edelleen, niin hirveän moni niin kuin, kokee, että että se on arvokas ihminen niin itselle. Koska mm -hmm. se on auttanut vaikeiden tilanteiden läpi, tai kuunnellut, kun muut ei kuuntele, tai mi mi mitä, mitä ikinä. Et, et, et, tota, kaikki tämmöinen sitten taas on my myöskin tärkeää. Ja musta tuntuukin, että no, sillä, sillä pitäisi olla isompi arvo ö, siinä, kun me puhutaan siitä, että mitä, mitä ihminen niin yhteiskuntaan tai ympärilleen tuo. Mm -hmm. Ja ehkä siinä on se, että, että on helppo arvostella ja tuomita mitä ihmisiä, jos ne ei ole sun läheisiä niin. ja niiden elämäntapa. Kyllä. sitten sit, kun joku sun läheinen onkin semmonen, mitä sä vähän katsot alaspäin, niin sit se on eri juttu. Niin, no, tää, tää on kans aika, aika tyypillistä varmasti. Mutta toi on jännä. Tietysti se on just sitten sitä, että jos et sä ole sen ihmisen siinä öö, niin lähipiirissä, ko kokemassa sitä hyvää, mitä se siihen ympärilleen tuottaa, niin sitten se tuntuu sinulle arvottomalta tai näin. Eli loppujen lopuksi palautuu ehkä tommoseen hyvin maailman maailmankatsomukseen tai niin kuin sillä lailla, että ei, ei hahmuta sitä, että millä lailla toinen ihminen voi olla jollekin toiselle arvokas tai näin mm. edelleen. En, en tiedä. Mm. Ja toki niin paljon näistä odotuksista niin toki niistä paljon tulee niin kun, joo, yhteiskunnasta, joo, mm. ähm, mutta Minun niin niin luonteessakin on semmoinen perfektionismi, että kun johonkin lähtee, niin se pitäisi tehdä tosi hyvin. Joo. Niin sitten kun ei pystykään tekemään. Mm. Et mä oon esimerkiksi ähm, opiskellut Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tekstiili- ja vaatetussuunnittelua. Ja se syksy, mitä mä siellä koulussa olin, niin se oli hirveätä pinnistelyä, se oli kidutusta. No ensinnäkin siitä syystä mun selkä oli ihan rikki ja, ja mä sen takia masennuin, kun koulun tota noi, tai niin onpelukoneet ja muut on niin kuin matalalla ja sitten se yeah. sattuu mun selkää enemmän ja sitten mä masennuin. Mutta kyllä se sitten, kun mä jouduin sen koulun lopettamaan, kun se ei, niin kuin, ei vaan olisi ollut mitään skenaariota, että mä kävisin sen koulun loppuun. Saatikkaan, että mä tekisin sellaista työtä ikinä niin kuin joka päivä, niin kyllähän se kirpas, Nein. kun ei siihen pystynytkään. Sitä se, siitä tämä on siis vuonna ö, mä 2005, ja tästä on jo vähän aikaa, niin, ja 2000, tai siis siinä vuodenvaihteessa mä jäin sairauslomalle ja sitten lopetin sen koulun, niin siitä seurasi niin kuin monta semmoista vuotta, että mä jotenkin lilluin ympäriinsä jotenkin päämäärättömänä, että mikä musta nyt tulee isona. Sitten kun noista selkävaivoista pääsi, niin sitten mä menin työkkäriin käymään ja mietitään silleen, että no mitä mä nyt lähtisin oikein tekemään. Mulla on nämä paperit Niin sitten tämä työntekijä ehdotti, että no mitä jos menisit tuonne paikalliselle eläinsuojeluyhdistykselle kissataloon töihin? Et sinne että me sinne harjoitteluun. että on kissoja, että hän tykkäät niistä. Ja, mm. ja silleen, että, mm, joo, tota, mitäkäs toi niin kuin edesauttaisi mun työllistymistä? Koska eihän ne palkkaa sinne ketään. Mm. varmaan niin kuin, hyödyllistä ja kivaa duunia, mutta niin kuin, eihän sitten mulle mitään hyötyä. Ää, no... En mä siis työkkärin kautta mitään duunia saanut. Va Mitä tämä työntekijä vastasi sulle, kun sä ei. Niinku... No kai se varmaan jotain myhäily. Niin, joo. Kai ei, se on niinku... ei, ei todennut, että olet hetken pois jonosta tai <laughs> niin, <laughs> yksi niin. luku pois tilastosta. Nimenomaan, että varmaan ehkä hänelle ei tullut mieleenkään, että et niinku, et joku nuori voisi niinku ajatella... Niinku, että työ voisi olla jotain muutenkin kuin, että et aja voisi käyttää muuhunkin kuin puuhasteluun sitten, mm. että kunhan tekee nyt jotain. No se tietysti, en osaa asettua tämmöisen työntekijän asemaan yhtä, että varmaan näkee ja kohtaa hyvin monenlaista ihmistä niin tuossakin mm. tilanteessa, että se tietysti varmaan määrittelee sen, sen työn realiteetit ja sitten sen niin kuin, laajuuden, jolla niin kuin, Tuota, ehdotelmia lähtee hakemaan ja niin mitä, mitä oletuksia ihmisistä tekee ja näin edelleen. Että. Niin voihan se olla, että se vaan halusi, että mulla olisi joku kiva, kiva pikkuharrastus siinä niin. välissä, kun mä keksin, että mikä musta tulee isona. Mm. Ähm, mutta joo, mä itse asiassa kyllä, kyllä menin harjoitteluun, mutta mä menin siis varttiin jossa sitten... Pyörittelin peruspalstoja ja kirjoittelin juttuja ja lehdestä, lehteä kutsuttiin kulttuurivartiksi, kun mä olin siellä, kun mä tykkäsin käydä kaikennäköisissä näyttelyissä kirjoittelemassa näköisiä pikkujuttuja. No. Mutta joo, ei, ei sekään niin ollut mun juttu silleen, että vaikka mä, niin kuin tavallaan mä tykk, niin kuin rakastan kirjoittua, mä rakastan kohdata ihmisiä, mutta se oli jotenkin tosi vaikeeta edustaa jotakin lehteä nyt tässä. Ja siis mietit mieti tuollaista tapaisen kaupungin paikallislehteä. Mm -hmm. Ja sitten niin mun, kieltämättä ehkä mun persoonani oli vähän kompaktimmassa pakkauksessa silloin, että mä en ollut niin all over the places, siis, mutta kyllä niinku tuntui, että mun oli kauhean vaikea olla. Ja se oli kauhean, yeah. kauhean ikävä oli se, että Aina sain niinku heti palautteen, että jos kirjoitti jotenkin vähän nurinkurin tai väärin tai vastakarvaan, niin heti tuli se palaute sieltä, että joku tuli sitten sanomaan, että et, et sinä kyllä näin. Niin se tuntuu musta kauhean raalta. No joo. Ja mä silleen symppaan toimittajia tosi paljon, että niillä täytyy olla kyllä niinku tosi paksu nahka. Ja poliitikkoja <laughs> tosi paksu nahka, että mm -hmm. pystyy niinku duuniaan tekemään. En mä pystynyt siihen. Mä, mä menin ihan niinku rikki siitä, mm. No tässä ehkä tullaankin siihen, tai no joo, jännä, jännä kysymys, että, että kuinka, kuinka persoonallaan sitä työtä tekee, onko se suojautumiskeino, että vähän niin kuin irrottaa itsensä siitä, ei kiinnitä identiteettiään siihen, mitä tekee, ja, ja tota, näin. Se on monesti työelämässä niin kuin elinehto sille, että, että selviää, että no toisenlainen esimerkki, niin kuin, mä oon itse siis pelialalla tuottajana töissä, ja, ja tota... Pelit on no, moni, monimutkainen ja moni, monia aloja yhteen tuova niin kuin tuotannon muoto ja, ja tota, aika luovaa, luovaa hommaa ainakin osalle tiimistä, että siellä pelisuunnittelijat ja artistit laittavat niin kuin, parastaan, mitä, mitä niin kuin mieli pystyy kokkailemaan niin kuin, paperille ja pallottelevat näitä ehdotuksia, yrittävät löytää, että mikä toimii ja näin edelleen, niin siinä esimerkiksi joutuu aika, aika niin semmoiseen, niin pahan, pahan rakon, niin jos ajattelet itseäsi taiteilijana ja, ja tuotat jotain, mikä on taiteellista niin sinusta itsestäsi lähtöisin. Ja, ja sitten se niin menee semmoiseen niin vaan prosessiin, että, niin kuin, että toimiiko tämä kaupallisiin tarkoituksiin, toimiiko tämä, niin kuin, palveleeko tämä nyt tässä, tässä, tätä pelin tavoitetta tai tarkoitusta. Niin siinä kohtaa no, onkin näiden artistien kanssa keskustellut siitä, että se ei voikaan olla sillä lailla, että ajattelee niin kuin, Omasta, että tämä on nyt minun, minun sieluni raapustettu tähän paperille, vaan pitää ajatella, synnytin että... synnytin tämän lapsen itse. <laughs> niin, niin, vaan se täytyy olla niin, että mennään, mennään se tuote ja sitten tämä taiteilijakin niin kuin, sitten vaan tuottaa jotain sellaista, joka niin kuin, palvelee sitä suurempaa kokonaisuutta pikemminkin kuin jotain sellaista, mikä kuvastaa häntä itseään täysin. Mm. Että tota, niin, tuo, tuo on yksi, yksi juttu kyllä, niin kuin, tai mie mielenkiintoinen kysymys, joka osittain sivuaa tota ammatti-identiteetin kysymystä, mutta ei, ei kuitenkaan minusta tuntuu enemmän siltä, että siinä meni niin, että, tai tuossa sun tapauksessa, mm -hmm. että se on se sun oma identiteettis, joka niinku tuli sinne, meni siihen työhön niinku mukaan ja joutui sitä kautta niinku alttiiksi. Että olisiko tässä tapauksessa niinku ollut jopa niinku ikään kuin, ö, hyvä, että se ei olisi ollut siinä niin kiinteästi kiinni. Sä olisi niinku ollut niin haavo haavoittuvainen sille kritiikille. Ja, ja sitten tietysti se just, että millä motiivilla sitä kritiikkiä annetaan, niin ei varmasti niin kuin sinua murskatakseen kukaan, ei, mu mutta, mutta se nähdään helposti käy. Mutta nuoren on siis vaikea ne, niin kuin ymmärtää että se, että tässä on niin kuin minusta kyse. Kyllä. Ja, ja tota, mm, hienosti tuli tämmöinen pimeä hetki minun aivaihin, mitä minä mietin tuossa koko ajan. Blblbl. Niin, Toi, niin si, siis niin perfektionismistähän me puhuttiin. Kyllä. Joo, niin se, musta oli niinku, musta on kuvaavaa siis se, että mä niinku tein ihan hyvää työtä, ei, ei siinä varmasti, mm. siinä ei ole mitään moitittavaa. Mun pomo kysyi silloin, kun mun soppari alkoi loppumaan, että, että tota, jatkanko mä siellä, ja sit mä niinku sanoin, että no, maksatteko te palkkaa, ja se sanoi, että ei meillä ole rahaa. Niistä silleen, no en mä sit jatka. Mm. Ja, ja tota, siis mulla oli siis siinä pisteessä se mun työnteko, että mulla oli pakko niinku juoda niinku pieniä alkoholia, että mä pystyin kirjoittamaan, että mä ylisin niinku kirjoitajaan suurin piirtein jossain paniikkikohtauksessa. Että varmaan mulla oli niinku vähän niinku muitakin ongelmia siinä kohtaa. No ja se työn paine ei niinku auttanut siihen asiaan yhtään. Joo. Ja, ja sitten niinku, tiettyä... Niinku, nyt en osaa sanoa, että onko se perfektionismi sitten oikea sana vai mikä sitten on, mutta mun on ollut jälkikäteen tosi vaikea arvostaa tekemääni työtä, myös tässä, tässä duunissa, mutta myös muissa duuneissa, mitä mä oon tehnyt, että niinku, et mä saatan niinku nähdä mielettömän panokseen johonkin hommaan ja mielestäni on niinku ylpeä ja iloinen siitä, mutta sitten kun se on ohi, niin sitten mä silleen, niinku, että mä niinku hävettää, että herra jästä sentään, mitä mä menin nyt tekemään ja niinku, on vaikea ottaa sille kunniaa ja olla ylpeä. Tai on ainakin nuorempana ollut. Koska mä esimerkiksi, mä, olen, äh, järjestä, mä olen ollut keikkojärjestäjänä Kouvolassa aikoinaan, musiikkiyhdistyksessä. Mä olen jär, ollut järjestämässä tosi hienoja ja niin kuin isojakin tapahtumia. Ja siis sellaisia, niin kuin, että hei, tehdäänpäs tämmöinen koko perheen tapahtuma, niin kuin, että me halua, ihmiset saa tulla ilmasiksi tänne ja tuoda pe perheensä niin kuin, että oikeasti kuuntelmaa hyvää musaa keikalle lasten kanssa. Miten siistiä. Täl tällaisia upeita konsepteja. Halu niin kuin, niin kuin, akustisia keikkoja on ollut järjestämässä ja sitten, että aina keikalle, jos siellä on siis, ja siellä oli kovia nimiä, niin kuin, Maarit on ollut siellä, Tuomari Nurmi on ollut siellä. No, Okei, okay, mä en... Okay. Mä en ollut siihen aikaan itse mukana. Mä vaan niin muistan, mitä mä oon ollut järjestää. No okei, okay, Hani B&T Ponssin keikkaa olin niin jotenkin sivuomassa. Mutta siis en haluttu sillä siellä duunilla, mitä en itse tehnyt. Mutta kuitenkin, kuitenkin tota, ää, ollut tota siinä poppoissa niin mukana ainakin taustavaikuttajana. Ja ollut järjestämässä niin hienoja juttuja. mutto Toki on ollut sellainen mulla on ollut tosi vaikea niin jälkikäteen olla sille ylpeä silleen, että hei mä järjestin jotain. Et niin kuin monesti kun vaikka käydään puhumaan jostain niin tapahtumien järjestämisestä ja muuta, niin sitten mun niin takaraivossa on, että niin, mä oon niin kuin, tehnyt tätä, mutta sitten mulla ei tuu sellainen, niin kuin, että, että mä voisin sanoa, niin kuin, että mitä mä oon vaikka tehnyt. Joo. Tuleeko se, niin kuin, tai et sä, et, sä et arvosta, tai sun on vaikea arvostaa omaa? Kyllä. Työtäsi, niin, niin tota, tuleeko se siitä, että sä et koe, että se on niin kun, sulle niin merkityksellinen niin henkilökohtaisesti vaikka sä, että sä et ole tuottanut mitään arvokasta niin yhteisölle vai mi millä, millä mm. sä mittaa tota, mikä se on, se fiilis kysymys. Hyvä kysymys, mä, öö, joo, ei, kyllä, mä, kyllä mä ehdottomasti on ollut sitä mieltä, että se on niin ollut sille yhteisölle hyvä juttu, mutta... Se on vain joku semmoinen niinku mun itseni arvostamiseen liittyvä juttu. No liittyykö se sitten enemmän siihen, että onko selvillä siitä, että mitä sä haluat tehdä tässä maailmassa? Niin, nii, Eli tullaan, tullaan niinku niinku paljon suurempiin kysymyksiin, että meetkö sä kohti sitä, mitä sä haluaisit, minkälaisen jäljen sä haluat tänne jättää? Hmm, no joo, joo siis... Sehän, sehän tässä tämmöisessä, niin kuin, kun on kokeillut vähän sitä sun tätä, mm. niin sehän siinä onkin, että et, ja ei ole niin kuin, löytänyt heti sitä omaa juttua. Ja, niin kuin, että mä oon joskus esimerkiksi kuvitellut, että musta tulee ompelia ihan selkeästi. Sitten mä oon ajatellut, että no tulee toimittaja, mm. mustan tulee joku keikkajärjestäjä, musta tulee kulttuurituottaja. Mutta sitten niin mikään ei ole jotenkin tarttunut pysyvästi. Ja sitten kun tarpeeksi monta kertaa ei niin kuin, tartukkaan mikään hmm. näistä identiteeteistä, niin se on vähän sellainen että kuka mä oon, mikä mä oon. Hmm. Aika, aika jännä. Tai ö, sä kuitenkin, että ne yritykset tarttua noihin identiteetteihin, jotka tulisi ammatin kautta tai tekemisen kautta, niin että onko ne tullut susta itsestäsi vai onko sä yrittänyt niin kun, tiedätkö, vaan johonkin semmoisen, että on semmoinen joku yleinen ajatus, että pitää olla jotain, niin, mm. niin sitten niin kuin siihen tarttua. No, on tämä on tämmöinen luterilainen työmoraali, mm. <laughs> mikä on niin kuin iskostuneen. Sitten tiedä, että, että, niin että kyllä mun niin kuin perheessä on kannustettu aina taiteen tekemiseen. Ja kun mä mm. sanoin, Mun äidille vaikka, että musta mä haluan kuvataiteilijaksi, niin kyllä hän, kyll hän niin kannusti siihen, että ei hän ole ikinä niin sanonut, että oikeisiin töihin, vaan niin pitää taiteen tekemistä oikeana työnä, että en osaa ihan ykselitteisesti sanoa, että minkä takia, se, minkä takia se on noin mennyt. Koska mä voin ehkä kertoa tähän väliin niin oman, omaa tarinaani ainakin jonkun verran siis, niin ihan siis tuohon, että... Tota... Esimerkiksi, no mulle on aina tullut kotoa tosi kovaa niinku, tämä koulumenestymisen paine, Ö, että se on ollut niinku, se oletus, että Hy hyvin menestytään ja niinku, muista vaihtoehdoista ei niinku, edes <lacht> neuvotella. Tai ikään kuin se olisi neuvottelukysymys, mutta siis, niinku, -tällä, tällä lailla se oli, se oli niin vahva se oletus, että mä en nähnyt mitään muita vaihtoehtoja, se ohjasi mun elämää niinku, tämän ala- yläaste ajan ihan kokonaan. Ja ö, tuli niin kuin, lukioon mukaan, ja siellä niin kuin, jatkoin tämmöistä niin kuin, samanlaista, että, että niin kuin, pitää tehdä hyvin. Ja tietenkin se on ollut palkitsevaa, koska on oppinut juttuja ja ö, näin edelleen, mutta se ei ole ollut koskaan semmoisen niin kuin, aidon <lacht> niin kuin, uteliaisuuden tai mielenkiinnon ajamaan, vaan se on tullut sieltä, niin kuin, että koska ruukataan, koska kuuluu. Ja, ja tota, sitten mä niin kuin, just lukiossa esimerkiksi, kun mietin, että mitä mä teen lukion jälkeen, niin mulla oli aivot niin kuin sillä lailla aivan tyhjää, että en mä tiedä, kun mä oon vaan niin kuin tehnyt tätä juttua. Tätä niin kuin, että, ja se ei ollut niin kuin semmoista, että oot hyvä niin matiikassa tai oot hyvä kielessä, vaan pitää olla hyvä kaikessa. Ja sit oon vaan niin kuin päntänyt kaikkea ja no. tehnyt kaikkea. Kympin tyttö. Niin, niin ja, ja tota, tässä tapauksessa poika. <laughs> mutta, mutta, tota, niin, niin. Sanonta. Niin, mutta... mutta tota, kuitenkin niin kun, just sillä lailla, että minua on niin kannustettu, ei kannustettu, vaan pakotettu harrastamaan musiikkia ja, ja liikuntaa, ja niin kun, että koska kuuluu. Ja mm. että mä, en ole, mä en ole myöskään ollut niin sitten noissa harrastuksissa, niin musiikissa ja liikunnassa, niin koskaan mikään niin äärimmäisen lahjakas tai äärimmäisen taitava, mutta mä olen tehnyt niitä, koska kuuluu ja harrastanut sen kiinteän tuntimäärän viikossa. Siis hy, hyvin tämmöinen niin orjallinen niin kun, ö, ajattelutapa tuohon kaikkeen. Niin, sitten niin lukiossa mä sitten vaan päätin, että okei, no mä haan lääkikseen, koska se on tämmöinen niin kuin, kunnianhimoinen ja tota, ö, arvostettu, <tosilta> ö, niin kuin, tai en edes käsitteellistänyt sitä, no, Mä lähinnä ajattelin, että, no, että tässä on luettu biologiat ja fysiikat ja kemiat, että pannaan ne nyt hyötykäyttöön ja haetaan lääkikseen. Ja mä niin menin valmennuskurssillekin ja hain, no en sitten päässyt ja, ja tota, Olin laittanut sitten varavaihtoehdokset, että mä menin lukemaan vuodeksi vaikka fysiikkaa, jos, jos sitten jää siitä kiinni, ja hain sitten Mut mä Mutta niin kun ne on tuommoisia niin hirveän käänteentekeviä tai niin kuin, tiukkoja paikkoja nuorella, niin kuin toi, että mihin mä hain lukion jälkeen, että se määrittelee loppuelämää, hmm. niin, niin tota, mä jotenkin ohitin sen ihan totaalisesti. Että et, niin et mä vaan niin kuin päätin, että no vaikka lääkis, tai niin kuin tälleen, että no... Et, et siinä ei ollut niinku mitään kunnon ajatusprosessia taustalla niinku identiteetistä tai mistään, mistään muustakaan. Et se oli vaan niinku tätä edelleen tätä niinku suoritusmeininkia. Tota, ensimmäisen kerran sitten niinku siellä fysiikalla mulle tuli semmoinen fiilis, että hei, tähän on ihan siistiä. Mä opin ymmärtämään maailmaa ihan eri tavalla kuin mitä mä oon niinku aiemmin osannut. Ja se rupesi kiehtomaan mua. Ja mä niinku jotenkin samalla niinku myöskin opin niinku tieteen yhteiskunnallisesta merkityksestä paljon ja niin kuin luonnontieteiden tärkeydestä ja sitten niin kuin jotenkin siitä, että kuinka vähän ihmiset loppujen lopuksi ymmärtää luonnontieteitä että on tärkeää, että meillä on yhteiskunnassa tyyppejä, jotka niin kuin ymmärtää näitä juttuja, että, että ehkä, ehkä tämä onkin niin kuin opiskelemisen arvosta. Ja mä jäin, jäin sitten niin kuin fysiikalle. Mutta se, se oli niin kuin yliopistossa, kun mä ensimmäisen kerran hyvin miettimään tuolla <hancho> lailla, että <hänner> <helen> <hain> et, et, et, mitä, mikä on se motivaatio, mun oma halu tehdä jotain. Ja, ja tota... Niin kun, että se, ne kysymykset siitä identiteetistä rupesivat vasta muotoutumaan niin kun silloin. Että esimerkiksi silloin niin kun, abiturienttina niin en ollut kypsä niin kun, miettimään näitä kysymyksiä oikeasti. Mm. Ei mulla ollut omia kokemuksia. Ei meistä kukaan ole. Niin, niin. mutta mä jotenkin koen vielä, että mulla niin kun, ei ollut niin kun, omia kokemuksia, omia haluja, tämmöstä, niin kun, mitään sellaista pintaa, niin sellaista omaa uteliaisuutta, seurata jotain niin kun, omaa juttua. Koska mä olin aina vaan suorittanut. Mm. Ja, ja tota, se oli jotenkin, en, mm. en, en mä tiedä, siis to, tosi, tosi niin hämmentävää. Ja niin kuin, sitten niin kuin, yliopistossa sit, mulla tuli niin semmoinen pari kriisivuotta oikeastaan, kun mä niin rupeisin kelaamaan enemmän yhteiskuntaa. Ja, tota, ylipäätänsä sitä, että mitä, mitä mä täällä oikein teen, että <laughs> niin kun, kun ei enää ottanut vaan annettuna sitä, mitä niin käsketään, käsketään mm. tehdä, vaan oli, oli niin yhtäkkiä aikuinen ja vastuussa omasta itsestään ja omista valinnoistaan ja näin edelleen. Niin sitä, siinä tuli semmonen, vähän semmoinen henkinen tyhjen päälle putoaminen. Mm. Ja, ja tota, Mutta se on jännä sillä lailla, että mun identiteettini ei koskaan, niin tämän, mä koen, että Mä koen, että tämä ei ollut kuitenkaan identiteettikriisi. Se saattaa olla sitä, mutta mä en koe sitä sillä lailla. Että, että tota, hirveän, hirveän vaikea niin pohtia tai niin sanallistaa sitä, mutta että mä koen, että se oli enemmän niin semmoinen, että mä niin jotenkin havahduin siihen maailmaan ympärilleni ja sitten rupesin peilaamaan itseäni ja omaa toimintaani sen suhteen. On se tietyllä tavalla identiteettikriisi, mutta se ei ole ollenkaan sillä lailla, että mä olisin etsinyt vastauksia semmoista niin kuin valmiiksi määritellyistä identiteeteistä, mm -hmm. että mikä tulee vaikka jostain kotipaikkakunnasta, taikka ammatista, tai koulutuksesta, tai Mi -mi -mistä, mistä ikinä. Niin... Öö, mä rupesin, niin kuin... ne, eh ehkä ne jotenkin, mä mietin yhteiskuntaa silloin niin isossa mittakaavassa, että mun oli vaikea, niin kuin... tämmöiset kysymykset niin kuin, tuntui ihan irrelevanteilta. Ja sitä kautta on ehkä tullutkin se, että Mä en tiedä, että tämä nyt kuulostaa jo ihan tämmöseltä niinku hippikamalta, mutta, mutta että... Anna palaa. <laughs> että mun, mun, se, miten mä niinku itse hahmotan identiteettiä, niin, niin mä en ikinä halua, tai se ei tunnu luontevalta niinku ajatella sitä sitä kannalta, että mikä tekee musta niinku jotenkin erikoisen tai erottaa mut muista. Tai niin, että... Et kun tyypillisesti joku ammattiidentiteetti identiteetti sillä lailla, että haluaisi kuulua johonkin tiettyyn porukkaan ja, ja olla sit sitä kautta vaan. Niin, niin sen sijaan mä enemmän ajattelen yleis inhimillisiä ominaisuuksia, jotka yhdistää ihmisiä, että mitä hyvää ihmisyydessä on. Ja hmm. jotenkin sieltä lähden hakemaan niitä... Mi mitä mä koen, että mä oikeasti olen. Että ihminen voi olla vaikka hirveän rohkea tai hirveän vahva ö, tarpeen tullen. Ja, ja niin kun... Tai heikko tai herkkä. Ni niin, kyllä, totta kai. Siis, ihan, ihan vastaavasti. Mutta että va vasta, niin kun, jotenkin niin kun, mä rupesin miettimään sitä niin kun siltä kannalta, että no, ikään kuin niin kun vahvuus olisi niin heikkoutta parempi. Mutta tar tarkoitan sitä, sitä, että... Tota, Öö, niin kun, no, tämmöisiä niin hyveitä jo, jotka niin tuntuu itselle siinä kohtaa siltä että asioita joita mä löysin itsestäni kun, mm. kun ö, olin hukassa. Mm. Ja ja tota, on, musta tuntuu, että tämä menee hirveän koska ajatus, ajatus ei, ei, ei ole kovin, kovin selkeä, mu, mutta siis ei se, se keskeisimpänä ei nyt siinä se, että se, mulla se identiteetti ja identiteettikysymys ei koskaan lähtenyt muotoutumaan sitä kautta, että mä haluaisin kiinnittää itteni johonkin semmoiseen, joka erottaa mut muista. Hmm. Tai niin kuin tekee musta spesiaalin sitten jossain tämmöisessä joukossa. Hmm. Et, et, et, et, ja se musta tuntuu, että se on hirveän usein se niin kuin identiteetin kulmakivi hmm. on se, että miten mä erotun naapurista. Joo, Joo, ihan varmasti. Um. Mä, mä monesti puhun siitä niin kuin normalisoimisesta, että mun, mun, mun tota insta-tilissä on ö, mun henkilökohtaisessa piilotetussa salaisessa tilissäni niin, hehe, heh, niin siinä on kuvauksena että vegaani, feministi, mutsi eli ihan tavallinen ihminen että et mu, ehkä niin kun, Ärsyttää se, että mua pidetään outona vaikka. Mm. Että mä en, niin kuin, se ei ole sellainen asia, mitä mä syleilen. Mä, niin kuin, mä haluan olla oma itseni ja mä haluan, että tämä on normaalia. Mm. Sä oot normaali, mä oon normaali. Me kaikki, kaikki eri vivahteet, erilaiset ihmiset, erilaisilla taustoilla ja intresseillä ja elämällä ja haluilla ja toiveilla oltaisiin niin kuin, ihan normaaleja. Koska siis onhan tämä niin tämmöinen... En nyt niin kuin, kauhean syvällä halua mennä niin kuin, <köhö>, nykypolitiikkaan, mutta sitten si siinä taas tehdään niin paljon eroa sen niin kuin, meidän ja heidän välillä. Mm, kyllä, ja ja itse niin haluan vain potkia kaikki raja-aidat niin niin niin matalaksi, että, että tota, niinku niin asioista eikä niin kuin, niistä epäoleellisuuksista. Mm. Kyllä. Ja mä, mä ehkä koen, että monesti se identiteetistä puhuminen, niin se takertuu just niihin epäolellisuuksiin. Mm. Sen sijaan, että Tani, et, et, et, että miten, ylipäätänsä mikä, tani. yleensä kun keskustellaan jostain aiheesta, mä tykkään niin kuin, määritellä käsitteet, mm. mutta niin kuin, että mikä, mikä on identiteetin määritelmä? Mun olisi pitänyt katsoa tämä etukäteen, mä tajusin tos, kun me tähän istuttiin, että mä en <laughs> ole <on> katsonut sitä <laughs> kattorusta, mutta kaikki osaa googlaa käyttää. <laughs> Joo, toki, toki. Googlelle mainos. Mutta <laughs> mut, mut just se, että mä koen, että tosi monesti se on niinku semmoinen niinku, no, tiukka tiukkalainen, it, että it's not who you are underneath, but what you do, it defines you. <laughs> Ö, niin, tiet, tietyllä tavalla ei ole ihme, että se ammatti esimerkiksi on hirveän iso juttu siinä mm. identiteetissä monelle, mutta se ei kuitenkaan ole kaikki mitä me tehdään. Ja sitten varsinkin, että jos se, mitä sä teet työksessä on niin kuin ulkoa saneltu tai niin kuin sillä lailla, että se on, se on niin kuin määrätty työpaikka, johon sut on pantu suorittamaan jotain tiettyä tehtävää, niin eihän se tietenkään voi olla se, mikä sä olet ihmisenä niin kuin hmm. kaikki, kaikki siinä. Et, et, et, tota... Sillä lailla mä ehkä arvostan sitten tietysti enemmän sellaisia niin töitä, joissa sä saat tehdä töitä just koko persoonallasi. Hmm. Niin kuin äh, tässä tehdään. Äh, niin, niin. Et, et, et, et, ja, ja, ja sitten monesti semmoiset työt on semmoisia, että niistä ei esimerkiksi just makseta vaikka palkkaa, tai et mm. se ei näin, mutta se ei tarkoita sitä, että ei se olisi työtä. Et, siis toi on sellainen äh, asia, mikä mulla on niinku ollut niinku pitkän prosessin takana niinku tajuta. Se, että äh, kaikki työ on arvokasta, myös se, josta ei makseta palkkaa. Että... Ja kun suurin osa mun tekemästä työstä on ollut nimenomaan sitä, että mä oon, no äm, esimerkiksi, äm, no joo, ne yhdistystoiminnot on toki ollut sitä, mutta siis herra jästäs mä oon ollut, äm, mä ehdin laittossa yhdeksän vuotta yliopistolla ja sinä aikana mä olin ainejärjestön puheenjohtaja ja perust, olin perustamassa uutta ainejärjestöä korpusta, ei se enää ole uusi, vaan se on jo viisi puoli vuotias minun pieni lapsonen. Eli siis Korpus on ähm, kirjallisuuden, museologian, taidehistorian ja taidekasvatuksen oppiaineiden ainejärjestö. Niin mä olin perustamassa sitä. Ja siis niin kuin, mikä mieletön työ. Hmm. Ja, siis, ja niin kuin varsinkin Korpuksen kautta. Se on ehkä ollut niin ainut mun tällaisista isoista projekteista, mitä, mi, millä on tavalla ollut niin seurauksia. Että se ei ole sille, että tässä oli tämä tapahtuma, the end, ja sitten kun ehkä muistellaan, että olipas kivaa silloin. Vaan se on semmoinen, että se on jatkanut elämää sen jälkeen, kun hmm. mä oon jäänyt pois siitä. Ja viime syksynä olin Korpuksen vuosikokouksessa, olin siellä... Kunniavieraana, okei mä olin kutsuvieraana, mä itse nimitin itseni kunniavieraaksi, koska olin ensimmäinen puheenjohtajakin yhdistyksessä ja pidin siellä oikein juhlapuheenkin, niin jotenkin kun mä niin kun aistin sen korpuksen hengen, mikä siellä ihmisissä on ja mitä mä oon seurannut somessa korpuksen toimintaa, niin ne on niin just, just naulan kantaa niitä arvoja, mitä mä pidin ihan sairaan tärkeänä, niin olin ajatellut, että voi vitsi, kun olisi tämmöinen ainejärjestö. Sitten mä olin ihanien upeiden ihmisten kanssa rakentamassa sitä. Ja se niin kuin elää yhä niiden arvojen mukaan. Hmm. Ja se on jotenkin, niin kuin, jotenkin aivan uskomatonta ja upeata. Ja toi on ollut niin kuin vähän sellainen hyvä muistutus mulle, että et hei poni, huomaat sä, että sun tekemä työ on arvokasta. Et vaikka niin kuin, äh, kaikesta ei niin kuin, saa silleen, semmoista, niin kuin, seurantatutkimusta, niin vaikka se olisikin niin Se voi olla sellainenkin asia, että mä teen vaikka jonkun öö, vaikka kehopositiivisuutta, kehopositiivisuutta käsittelevän päivityksen someen, ja sitten joku ihminen saa siitä jonkun niin idean siemenen päähänsä, hmm. vaikka hmm. opetella rakastamaan itseään. Ja sitten hän saattaa joskus myöhemmin sanoa mulle, että hei Poni, silloin kun sä puhuit tästä ja sanoit tämän asian, niin se jäi mun mieleen. Ja sitten sitä, eihän toi ole sitä, mistä mä kerään eläkettä tai mitään, mutta sillä voi olla tosi suuri vaikutus. Tässä palataan taas just tähän, että mitä se työ on tai puhuin siitä, että millä lailla tuottaa hyvää ympärilleen, voiko sitä mitata millä mittareilla. Niin, no, mun mielestä on aivan, aivan ilmiselvä esimerkki. Mm. Että, että tota, ei mitään. Mun mm. mielestä se oli arvokasta työtä. Ja, ja, ja sitten niinku siis, ja se on. Niin, niin, niin. Ja, ja, niinku, ja se, että mulla on niinku ollut ennen sellainen fiilis, että mun työ ei ole arvokasta, niin mä oon niinku tehnyt töitä itseni kanssa, että mä oon oppinut arvostamaan itseäni ja tekemään mm. työtä. Että et niinku nyt voin, niinku, mä voin tässä niinku, julkisesti tässä podcastissa sanoa, että mä arvostan tekemääni työtä, mitä mä en olisi varmasti niinku, joitakin vuosia sit, niinku, pystynyt niinku, sanoa mm. ollenkaan ääneen, että et, et, niinku, joku semmoinen häpeä tulee, että eihän minä nyt kehtaa. Toi, toi on kyllä tosi paha. Ja sitten jos ajattelee sitä, että ihmisillä yleensäkin voi olla tämän tyyppisiä niinku, taakkoja tai ongelmia niinku, ar arvostaa sitä tekemäänsä työtä ja niin kuin just sitä, että jos et ole tietoinen siitä, että minkä takia sä et arvosta tai näe, että ei pääse niin kuin käsiksi siihen ongelmaan, niin mua itseäni esimerkiksi kuumuttaa se, että maailmassa on ihan älyttömästi työtä tehtävänä niin kuin mm. tämän planeetan pelastamiseksi ja niin kuin ihmisten kohottamiseksi köyhyydestä ja niin kuin elämänlaadun parantamiseksi ja yhtä aikaa kestäväksi tekemiseksi, niin Onhan sitä työtä aivan valtavasti, mutta siis meidän systeemimme on vain niin kuranen, että se ei niin kuin osaa arvottaa asioita niin kuin niiden todellisten tarpeiden mukaan. Ja, ja, ja tota, se, sehän tässä onkin, että minkä takia meillä on ilmastokriisiä, minkä takia meillä on niin paljon erilaisia kriisejä, niin on, on sitä, että tämä tapa, jolla me yritetään sopeuttaa yhteiskuntaa... Niin kuin siis miljardien ihmisten joukkona niin tähän elinympäristöömme, joka on tämä niin luonnollinen planeetta, niin, niin, niin et ne, ne ei niin kuin kohtaa. Se tapa, jolla me arvotetaan asioita ja joilla me mitataan asioita, niin se ei vastaa sitä niin kuin fyysistä todellisuutta, ja siitä syntyy nämä ongelmat. Ja, ja tota, siinä sitten, niin me, kun me tehdään se moka, että me otetaan se työn määritelmä ja näiden tärkeän, tärkeysjärjestykset ja arvojärjestykset siitä ihmisten rakentamasta systeemistä, joka on irrallaan siitä fyysisestä, fyysisestä todellisuudesta, niin me päädytään piiskaamaan ja arvostelemaan itseämme semmoisista niin kuulumattomuuden tunteista ja niin semmoisesta niin hukassa olemisesta, joka oikeasti johtuu siitä, että se meitä ohjaava systeemi on se, joka on hukassa, ei, ei niinkään välttämättä niin kuin lähtökohtaisesti me. Mm. Ja, ja niin sitten sit se, että pitää oppia tuntemaan se, että mikä on ihmisen luomaa, mikä on niin luonnollaista tulevaa ja näin edelleen, ja yhtäkkiä voikin huomata, että, no, et, että täällä olisi aika paljon, paljon niin kuin, semmoista arvokasta työtä, josta ei vaan makseta, että ehkä se, niin kuin, se niin kuin, että tuottaako se niin kuin, rahallista arvoa, niin, niin ei, ei, ei olekaan se tota, ainoa tai tärkein, tärkein mittari. Tällä hetkellä se, että miten me yritetään asioita muuttaa, on se, että me yritetään keksiä kaikesta, että miten se voi kääntää bisnekseksi. Mutta tähän mennessä se näyttää mun mielestä vähän semmoiselta, että ei kaikki vaan käänny bisnekseksi, ainakaan riittävän nopeasti. Me ei olla riittävän tehokkaita siinä. Niin, siis mä olen ihan täydellinen esimerkki siitä, että mä en käänny bisnekseksi. Niin, ja se just, että se ei tarkoita sitä, että sä voit tehdä tärkeitä asioita. Ja, ja hyödyllisiä asioita, ja upeita asioita, ja näin edelleen. Että, joten, jotenkin, toi on vaan siis se, että toi on mulle ainakin tullut semmoisena, niin että mun on pitänyt kaivaa toi ajatus niin kuin jostain kiven alta, ei sitä kukaan mulle opettanut. Mm. Ja aika moni meistä ei niin kuin sitä niin kuin ehkä löydäkään missään mm. vaiheessa, tai, näin, mutta minua huolettaa se, että minkälaiset ajatukset meitä just ohjaa, ja että on, onko se, että miten me arvotetaan asioita sitten niin kuin ylipäätään linjassa tämän niin kuin fyysisen todellisuuden kanssa. Koska se, sieltä niin kuin jotenkin koen, että se, niin kuin se tekemisten niin kuin todellinen arvo tulee, Et, että tuotatko sinä oikeasti hyvää ympärilles vai mm. ainoastaan niin, kuin... niin. no tää on... ei, ei, olen varovainen niin kuin menemään arvostelemaan mitään, mutta, mutta niin kuin sitten just se, että... Esimerkiksi joku voi nostaa hirveän suulta niin massia sellaista työstä, missä se vaan niin pöörittelee niin rahalukuja. Ja, niin, ja, ja, ja siis ja, muiden niin kuin... työllä. Niin, niin. On et... saanut itselleen sen omaisuuden kerättää. Niin, niin, niin että et, et, et, niin ka kaikki tämmöinen... No, tuo on edelleen sitä samaa, mitä mä tuossa mm. paasasin siitä, että se ihmisen rakentama... Arvojärjestelmä ei, ei kohtaa sitä fyysistä mm. todellisuutta ja niitä meidän todellisia fyysisiä perustarpeita. Mm. Tuohan toi, niin ku, kun puhutaan just, niin ku se puhut näistä, niin ku, isommasta mittakaavasta, kun puhutaan mm. ilmastonmuutoksesta ja ö, siitä asioiden suunnasta, mihin ollaan menossa tai mikä sen yleinen arvomaailma on, niin <köhön> kyllähän niin ku, yksi semmoinen tärkeä asia, mikä muhun on vaikuttanut, on ollut maailman tuska, mikä hmm. voi tulla, kun tiedostaa nämä asiat. Ja sitten tulee se voimattomuuden tunne, että minä olen vaan tämmöinen pieni kärpäisen kakka täällä kaiken keskellä. Mitä minä voin muka tehdä? Ja, ja siitä on nyt kolme ja puoli vuotta aikaa, kun minä niin podin tällaista hirveätä. Maailman yeah. tuskaa, katoin, katoin, katoin, katoin kaikkia Cowspiracy-dokkareita, sun muita Forks over knives Ja, ja tota, Mulla oli ihan hirveä olla. Mä olin siis ollut Siihen mennessä 18 vuotta ä, Kalaa syövä kasvissyöjä Eli siis Kananmunan yeah. Myös kuului lautaselle ä, Ja niin kun, Olin niin kun siihen asti ajatellut, että, että, niin että olen niinku niin hyvä tyyppi eläinten ja ilmaston kannalta, kun mä en syö niin kuin, val, niin muuta lihaa kuin kalaa. Niin, sit se niin moni niin oli kiinnostanut vegaanius mm. paljon, mutta sitten mulla oli jotenkin sellainen, että en mä pysty tekemään tällä asialla mitään. Sit mä, niin kuin, sit mä aloin poten sitä mun maailmantuska ja mun olo oli ihan hirveä. sitten mä vaan päätin yksi viikonloppu että no ei hitsi, että Siis, mitä mä nyt niinku ootan, että mähän on halunnut ryhtyä vegaaniksi vaikka kuin pitkään, Miksi mä tekisin sitä nyt. Mm. Ja mulla yksi niinku tärkeä motiivi, motiivi vegaaniudessa on kärsimyksen vähentäminen. Mm. Ja, ja tota, mulle, niinku, mulle ehkä niinku nämä ilmastokysymykset, ne on niin niinku isoja, että mun aivot ei pysty ihan tajuumaan sitä niinku et mun pitäisi varmaan niinku oikeasti niinku pääntätä ja opetella. Että mä ymmärtäisin. Enkä, enkä mä tiedä, että niinku iso mittakaava jutut on semmosia, että hahmot niinku kukaan. Ne on niinku vähän niinku ihmistajunnan ulkopuolella. Mutta niinku niinku... niinku jos käsitteellistää sen jollakin tavalla, niin sitten ainakin on semmoinen ääni, joka koko ajan muistuttaa itseä siitä, että tämä on mm. niin iso juttu, että tälle on niinku tehtävä jotain. Mm, niinpä. Mut joo, mä, mm. mä ryhdyin sitten yhtenä viikolla silloin, Silloin se kumppalin, kumppanille ilmoitin, että no mä nyt ryhdyin tänään nyt vegaaniksi. Ja sitten se sanoi, että no hyvä juttu, merkkasin kalenteriin, että ryhdyin vegaaniksi tänä päivänä. Ja täytyy kyllä sanoa, että en ole katunut sekuntiakaan. Että sitä päätöstä, ainut asia, mitä mä olen katunut, on se, että mä en ryhtynyt aikaisemmin. Yeah. Kyllä mulla oli sellainen joku pelko perseessä, joku ö, tottumusten muuttaminen. Mutta kyllä se, se on ollut ihan mielettömän avaavaa, niinku, myös niinku, toki niinku, eläinoikeudellisesti mm. ympäristön kannalta mm. ja myös niinku, oman terveyden kannalta. Joo. Toi, on, toi on jännä juttu, toi kärsimys muuttaa ihmistä ja maailmantuska niinku, omanlaisena kärsimyksenä niinku, sillä lailla on, on sellainen niinku, juttu, joka... On saanut mutkin tekemään asioita, mä puhuin siitä, että mulla oli yliopistossa tätä niin aikaa. niin se oli just tätä samaa, samaa maailman mm. tuskaa, mistä puhut. ollut niin 20-vuotias, 23 niin niinä, niinä vuosina niin ku, hyvin, hyvin voimakkaasti silleen, että on tuntunut niin ku, siltä, että se on, vei vähän niin ku, jalat jalatalta niin sillä lailla, että en oikein tiedä, että miten päin täällä olla, kun tuntuu, että kaikki on niin väärin, mitä mä mm. voin tehdä hyvin semmoinen niin kyvytön olo vastaamaan siihen, mutta se niin oikeassa määrin, niin, niin kuin, siinä missä niin kuin, kärsimys voi tietenkin myöskin niin kuin, tehdä ihmisistä hyvin niin kuin, masentuneen ja vaikka defensiivisen ja näin edelleen, niin mulle, niin kuin, ilmeisesti sullekin, niin se on kuitenkin niin kuin, motivoinut toimintaan. Ja... Joo, ja se oli yllättävää, että se oli vapauttavaa, että mä, mä pääsin mm. mun maailmantuskasta sillä. Joo. Ei se kaikilla toimi semmoisena no. mutta mulla se niinku naksahti kyllä niinku kertaheitolla. Ja, se on, ja siitä aha, mm. on tullut tosi tärkeä osa mun identiteettiä. Joo. Joo. Et no. se on, niinku, et mua ei niinku häiritse yhtään olla sellainen ärsyttävä vegaani, joka niinku tekee, tekee siitä vegaaniudestaan numeroon. Mitä se tulee tänne ravintolaan ja pyytää itsellensä sitä vegaaniruokaa? Voisiko se nyt olla hiljaa siitä? No ehkä kun se haluaa syödä. Että, että sinne, mä oon se tyyppi, jota ei haittaa, että muiden pitää vähän nähdä vaivaa Control)> ja niin sen eteen, että voidaan kaikki vaikka syödä samaa ruvakaan, että Mutta tässä on kyllä ollut hyvä puoli myös se, että vegaanius leviää, että mulla on tottava sen lisäksi, että olen tehnyt lapsen tähän maailmaan, niin myös mun ystäviä on sen jälkeen ryhtynyt vegaaneiksi ja varmaan varmaa niin voisin olettaa, että nämä meidän käymät keskustelut aiheesta on asia. asiaa. Mun, mun niin sävy ei ole syyllistävä. Mä en niin halua silleen, mä Mä vähän niin kuin, mut toi vähän sellainen aihe, niin että et kun ihmisillä on muutenkin syyllinen olo mm. valmiiksi, niin sitten, siitä ei oikein voi silleen puhua... Niin kuin, niin et, et, et en mä tule ikinä sanomaan kellekään, että mulle on ihan fine, että sä syöt lihaa, mulle ihan fine, että sä juot maitoa. Mä en tule sanomaan sitä, niin että ihmisille tulisi parempi mieli. Mm. Et toi on sellainen, vaikka mä niinku muuten onkin aika semmoinen että sempaan täysiä, niin sit toi on vaan sellainen. Mutta mut onneksi niinku ihmiset jo tuntee mut tällaisen, ainakin tässä asiassa. Yeah. Mutta ei toi toki ole niinku ainut asia, mikä on niinku niin sydämen asia mistä niinku ihan missä vaan ja koska vaan miten vaan mutta että maailmantuskan kautta syntyneestä muutoksesta hmm. tuli iso osa identiteettiä Joo ja sen, ja. sen mukana niin löyty löysin niin muita vegaaneja ja tapahtumia hmm. ja juttuja ja ja niin Juh, ihan ja johonkin yhteisöön ja, Joo, johon... ja ihan no se tietenkin rakentaa ja rakentaa ja se... sitä. kyllä kyllä että et se on niinku Joo, hei, toi toi on itse asiassa tosi tärkeä tärkeä juttu toi niin kuin että että mihin kuuluu kuulee kuulee kuuluu tuntevansa tu, tuntee kuuluvansa. Tuntee kuuluvansa. Mä en mitä tässä pelaa se on väärin. <laughs> niin se on niin kuin ollut ollut kanssemmenen tärkeä juttu että että mä on niin kuin mä oon, niin kuin vähän niin kuin mä en tiedä onko sulle tuttu tämmöinen kirja kun Walter Moerssin Kapteeni Sinikarhun 13,5 elämää. Ei ole. No se on tämmöinen satukirja. Ja se on kirjoitettu siis silleen, että kapteeni Sinikarhu tekee hyvin erilaisia asioita elämänsä varrella. Ja ne on jaettu näihin eri lukuihin. Ja on, että saattaa elää merirosvolaivalla. Ja sitten toisessa luvussa se elää saarella, mikä on lihansyöjä. Niin, niin sitten mä niinku tajusin, että, että joo, että, että mun, mä niinku vähän voisin tarkkailla omaa elämääni sen kautta. Mulla on tällaisia. Mulla on mun 13,5 ja puoli lukua. Mm. Ja se puolikas luku on tietysti tämä, mitä mä nyt tällä hetkellä elän. Et mulla on se, on se luku, missä mä oon ollut siellä vaikka lukiossa. Mulla on se luku, milloin mä oon ollut vaikka äh, elokuvia tekemässä tai mulla mm. on se luku, kun mä oon äitinä tai mitä ikinä. Niin, Että ne, niinku, et ne saattaa olla tosi niinku, erilaisia toisistaan ja ne on niinku, vähän niinku, pilkkoa sitä mun elämää sellaisiksi jaksoiksi tietyllä tavalla. Ja, Että mä olen ehkä niinku, identifioitunut silloin niiden niinku, mun tekemisten kautta myöskään aika vahvasti. Joo. Niin, niin, mut ensimmäistä kertaa elämässäni yliopistossa ollessani mm. mä Koin kuuluvan jonnekin. Et mä oon Kouvolasta kotosin ja ää, vaikka sielläkin on kaikenlaisia taiteellisia ihmisiä ja kaikkea, niin en ihan niinku, kokenut kuuluvani sinne. Mutta vasta niinku, yliopistossa, niinkun, siis niinku, aikana mä oon ehkä niinku, käynyt suurimmat niinku, kelat läpi mun elämässäni, ja se on ollut mulle tosi, tosi merkittävää aikaa. Kyllä. Vaikka musta ei tullut kandia, musta ei tullut maisteria, niin se on silti, niin kuin, niin joo, on mulla niin näköinen sellainen ö, akateeminen identiteetti myös olemassa. Ja mä haluan tähän väliin vain ihan lyhyesti sanoa, että se, niin kun, mullekin niin kun tuo tapahtui nimenomaan niin yliopistossa, ja, ja se, että mitä mä koen, että yliopisto on antanut mulle vaikka niin kuin kiltisti, ihan niin kuin aina ennenkin elämässäni suoritin kaiken, <tos> niin, niin se ei ole se gradu tai tota, varsinaisesti se, niin kuin, että jee osaan fysiikkaa, mallinsin tietokoneella elektronikiihdyttimen toimintaa ja nyt voisin periaatteessa tehdä jossain tämmöistä äärimmäistä niin asiantuntijatyötä, niin se ei ole niin semmoinen että se mun identiteetti olisi kiinnittynyt siihen. Se kiinnittyy enemmän siihen, että mä opin ajattelemaan ja nyt osaan ajatella. Mm. Se on, ja se on mulle niin jotenkin merkittävää. Ja se ei, sitä ei päässyt varsinaisesti missään vaiheessa, niin kuin, tai, tai se, se ei sitä ei missään vaiheessa niin kuin loppujen lopuksi mä koen, että niin sillä lailla mitattu. Että, että mä opin ajattelemaan paljon laajemmassakin mittakaavassa kuin pelkästään siinä, mitä mun oma oppiaineeni niin kuin, tai tieteenalani tota, edellytti. Mm. Mutta niin, halusin vaan sanoa tuon, että se, sitä se mulle se niin kuin, niin kuin koulutuksen rooli siinä oman, omassa identiteetissä niin yhtenä pilarina, niin se tarkoittaa sitä, että on oppinut ajattelemaan kriittisesti, oppinut ajattelemaan toi on, tieteellisesti. Toi on kriittinen ajattelu, on kyllä se on kans yksi asia, mistä olen tosi, tosi kiitollinen itsekin. Ja, ja en, niin kuin, eikä kysymys ole siitä että, siitä, että mä oon sitä mieltä, että kaikkien pitäisi mennä yliopistoon, vaan kyllä mä tunnen niin kuin, ää, älykkäitä ihmisiä ja kriittisiä ajattelijoita, jotka eivät ole käyneet yliopistossa. Mm. Sinä ja minä tarvittiin se ympäristö, jotta me pystyttiin käymään ne asiat läpi mm. elämässä. Toiset voi käydä muita kautta, muuta kautta tai jotkut kyllä. ehkä vaan syntyy semmoisina. <laughs> Se mitä mä itse ajattelen, niin on sitä, että se ei pitäisi olla mikään, niin kun, että vain tietyllä koulutetulla kansanosalla osalla olisi oikeus tämmöiseen, vaan se pitäisi olla sellainen mm. asia, johon me niin kun, koulutetaan kaikki. Eli se kuuluisi siihen yleissivistävään koulutukseen. Kuuluisi mm. kuuluis se, että opitaan näitä kriittisiä ajattelun taitoja, kyseenalaistamista ja niin kun, niin kun, väitteiden niin kun, laadun ja tota, niin, niin totuudenmukaisuuden niin kun, arviointia. Hmm. Että, mutta ei pelkästään niin tämmöistä niin fake news näkökulmasta, että koska on niin paljon epäluotettavaa tietoa, niin pitää osata puntaroida sitä, vaan myöskin ihan sillä lailla, että miten mä reagoin, kun mä kohtaan uutta informaatiota. Miten mä pidän mielen avoimena sillä lailla, että mä en olisi niin lyttää sitä niin jonkun ennakkoasenteen vuoksi tai hylkää sitä ajatusta no. sen takia, että se on mulle itselleni vieras, vaan kohtaisin sen sillä lailla, että mä olen valmis muuttamaan omaa ajattelutapaani. Tiedostaen sen, että mä en vielä tiedä kaikkea maailmasta, ehkä mä voin oppia tästä jotain uutta, mutta ilman, että siinä tulee semmoinen ilmapäämeeninkin, että joo, hei, tämä on upeeta, tämä on mahtavaa ja sen takia, että tämä on uutta mm. ja, ja sillä lailla olla sitten niin haavoittuvainen myös kaikille sille totani, niin humpalle, mitä tuolla niin kuin mm. internetissä liikkuu, vaan että miten, miten ottaa vastaan sen ta, niin kuin uuden tiedon avoimin mielin ja sitten niin kuin arvioida sitä kriittisesti, että no, Voiko tämä pitää paikkansa, onko tämä hyödyllistä, mitä agendaa tämä palvelee ja minkä takia tämmöinen väite vaikka on ylipäätänsä niin olemassa. Hmm. Ja, ja sitten se, että no, saanko minä tästä jotain, saako ympäristö tästä jotain, onko tällä negatiivisia vaikutuksia, näin edelleen. <tuneet> <tron> <tron> <tron> tota, <että> tämä <tron> on niin se, mitä niin sen yleissivistävän koulutuksen tavoite mun viime kädessä pitäisi olla. <tron> Ja sitten, oliko sinulla tosta vielä? No ei oikeastaan, siis se, se vaan, että toi on niinku kesken, niinku päästiin nyt asiaan, joka on keskeinen osa mun identiteettiä. Mm, kyllä. Aha. Myös, oh. myös, myös Joo. Niinku, jo, jos ei se vieläkään nyt sen niin <laughs> siis tarttuisi tar, tar, siis kyllä mm. niinku matkan varrelta mukaan. Joo. Mul, äh, mulla aikana niinku mikä yliopistoaikana niinku heräsi kukkimaan, on minun feministi-identiteettini, yeah. joka on niin kuin, tosi vahva ja se varmaan niin kuin, kyllä tulee joka tuutista ulos koko ajan, mm. kun mun kanssa on tekemisessä. Että, <köhö> se tuli yliopistoaikana ja siitäkin, niin kuin, siitäkin ja varmaan niin kuin, Just ajattelin sitä, että, että myös vegaaniusajatus lähti myöskin niinku ystävien kautta, kuten myös niinku feministiset ajatukset niinku nimenomaan feministisinä ajatuksina. Et mä niinku tajusin, että mun, mun näille ajatuksille on niinku nimi ja on paljon ihmisiä, jotka on samaa mieltä mun kanssa asioista. Miten mageeta. Mm. Se, se tuli nimenomaan just yliopistoaikana. Ja se on niinku nykyään myös Super tärkeä, koska mm. siis se, on, se on vaikka niin kuin myöskin asia, joka niin kuin vaikuttaa mun lapsen kasvattamiseen niin kuin todella, todella vahvasti, joten se on tosi syvällä mm. mun identiteetissä. Et vielä ei mun feministikuplaan ole tullut minkäänlaisia naarmuja, Että paitsi, ehkä, paitsi ehkä silloin, kun joku ihminen, joka ei minun mielestäni ole kauhean feministi, sanoo olevansa feministi ja sitten sanoo jotain, mikä ei ole yhtään feminististä mun mielestä, niin se, silloin mulla tulee vähän sellainen, olla, että mä en halua kuulua tähän porukkaan. Mutta sitten mä, sit mä ajattelen, että, että feminismejä on yhtä monta kuin on feministejä. Tämä on, on just vaikea silloin, kun niin, me tarvitaan tämmöisiä käsiteitä, että me voidaan jäsentää meidän ajatuksia ja nä, näin edelleen, mutta se just, että koska... Termit nyt on enemmän tai vähemmän löyhästi määritelty, niin ne helposti saa erilaisia merkityksiä erilaisissa yhteyksissä. Mm. Ja sitten niin kuin ihmisillä on erilaisia mielikuvia siitä, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Mm. Mm. Joo, mä toivon, että Musta, no, mi, musta, tulisi, osaksä... sellainen, musta tulisi sellainen niin kuin vihaneen feministi. Mm. Osaako mä <laughs> se määritellä, että mitä se feminismi sulle itsellesi on, että saan saa vähän paremmin kiinni siitä, että mitä se sun vahva identiteetin osa on? Mm. Oh. Varmaan voisi niin kuin kirjan kirjoittaa tuosta. Aiheesta. Yhdessä lauseessa. Aiheesta. Nyt. <laughs> Haaste. Mm. Äh, feminismi on mulle äh, kaikkien ihmisten ja eläinten välistä radikaalia tasa-arvoa. Ja mitä se radikaali tässä tarkoittaa? No varsinkin äh, puhutaan eläinten ja ihmisten välisestä tasa-arvosta, niin silloin se on tosi radikaalia. Kun, et jos ää, nähdään eläimet tasa-arvoisina ihmisten kanssa ja mm. se, miten me ihmiset nähdään eläimet meidän hyödykkeinä, no, ne on joko niin kuin, tuotantoeläimiä tai ne on meidän lemmikkejä tai no, niillä on joku niin kuin, funktio ihmisen elämässä. Että ne on niin kuin, joko ne on hirviä, jotka juoksee tielle Ampukaa hirvet pois sieltä teille juoksemasta, kiusaamasta autoilijoita. Vaikka toki hirvikolarit on kamala asia. Mutta tämä vahva, äh, ihmisentrinen niin, näkökulma. Se, niin, se lähtee siitä, että mitä se on ihmiselle se asia. Joo, Joo. kyllä. Ja, ja tämäkin on semmoinen ajatus. Okei, tämä niinku tää, tää asia on ihan oma juttuunsa... Niinku, hmm feministisessä keskustelussa, mitä ei ole no. tällä hetkellä. Et, et enemmänkin puhutaan niinku, nimenomaan niinku, tasa-arvosta niinku, eri vähemmistöjen oikeuksista hmm. ja ihan niinku, hmm. eri, eri ihmisten niinku, rooleista tässä yhteiskunnassa. Ja niinku, mulla on, niinku, mulla on niinku, Minusta tuntuu, että mä niinku radikalisoidun tietyllä tavalla koko ajan enemmän ja enemmän. Okay. Että et mun on esimerkiksi nykyään ää, vaikka lempiaiheeni sukupuoli, niin mun on niinku kauhean vaikea niinku tarttua siihen ää, keskusteluun sukupuolesta, koska mä näen sen niin triviaalina tietyllä tavalla. Että et okei, että mä on... Niinku, Mä oon niinku nainen, mutta mä oon niinku pienellä nällä nainen. Mä oon niinku vaikka sen 5 prosenttia nainen ja sitten mä oon 95 prosenttia ihminen. Ja et se, se on niinku ollut aika vapauttavaa mulle niinku päästä semmoisista naisidentiteetin kahleista. Hmm. Et, ää, mä voin olla mitä vaan, koska mä, mä, oon, niinku, mä oon vahva persona. Hmm. Mä oon semmoinen, että mä voisin niinku johtaa kansoja sotaan. En tekisi sitä pasifistina, mutta voisin. Niin nämä on tällaisia maskuliinisia piirteitä, mistä niinku ehkä on, niinku, mistä mulla on niinku huomauteltu, että yeah. et mulla olisi voinut yhtä hyvin sanoa, että voisit olla vähemmän mies. Nee. Niin, <laughs> niin, niin jotenkin kun on päässyt niinku saanut karistettua yeah. itsestään sitä ajatusta, että näillä olisi todella merkitystä, yeah. niin se on se on ollut vapauttavaa. Se on ja se on, mutta se on myös tosi herättävää sit siinä, niin kuin, kun poistuu sitä omasta kuplastaan ja näkee, miten niin kuin, nämä asiat on ihmisille tärkeitä. Ja ei siinä mitään saavat olla tärkeitä. Mulla ne vaan menettää merkitystä niin kuin, koko ajan. Hei. Ja, se, ja se, on, se on myös aika radikaali ajatus. Hmm, Elämää ilman Joo, siis ju just taas niinku se, että mitä se, mitä se radikaalius on, niin siis no, että et se jotenkin jyrkästi eroaa vaikka valtavirrasta, tai niin si si no si kuin... joo, se voi okay. olla, koska mulla on ö, paljon ajatuksia, mitä mä en niinku, pysty... Sanomaa julkisesti tai monessa seurassa, koska minua pidettäisiin niin pimeänä, vaikka olen niin, omassa päässäni niin järkeiluasian niin ihan näin ja viksusti. jotenkin se sanaradikaali niin kaikuu enemmän niin kuin sitä, että millä tavalla sä tuot sitä omaa asiaa, että vaikka olisitkin mm -hmm. kaukana valtavirasta, niin jos sä, niin kuin ymmärrät sen ja... ja tota... Osa, osaat niin kun, tuoda sen asiassa pehmeästi sen sijaan, että runttaat sen väkisin naamaan. No siis ei, ei, <laughs> ei mutta siis ihan vaan niin kun, kun puhutaan, puhutaan näistä määritelmistä mm -hmm. ja, ja että miten me käsitetään asiat. Et esimerkiksi just se, että kun mä oon itse pyöritellyt tuota feminismiä niin terminä päässäni, niin, niin että mulle se on enemmän sitä, tai niin kuin mä sanoisin, että feministinen toiminta on sitä, että pyrkii asettumaan toisen asemaan ja, mm. ja sitten reflektoi sitä omaa toimintaansa siitä näkökulmasta. Mm. Ja, Mun on, jos, jos, tai niin, mä arvioin, että monet ihmiset ei käsitä intersektionaalista feminismiä näin, vaikka mun mielestä kyse on nimenomaan siitä, että hmm. jos puhutaan vaikka kaupunkisuunnittelusta ja sitten sitä, että onko siinä otettu vaikka tämmöinen... Tota, niin, niin, pyörätuolilla helppokulkuisuus huomioon. Mm. Niin, niin, niin se on sitä. On, on asetuttu toisen asemaan ja sitten on suunniteltu se asia siitä näkökulmasta, että tänne niin kuin paikkaan X pääsee helposti myös pyörätuolilla. Mm. Ja, ja tota, niin, niin, et, et se on mulle vaan sitä, mutta Mä veikkaan, että ei olisi näin paljon niin tätä julkista ränttäystä ja hirvetä, huutelua ja tappelua, jos, jos kyse olisi vaan siitä, että yritän asettua toisen <hysy> ihmisen asemaan. Koska, <hysy> koska mm. lähtökohtaisesti se ei ole varmaan kenenkään mielestä huono juttu, mm. tai ainakaan useimpien mielestä. Mutta, mutta joo, se, tota, mm. et, et, et, m, mulle myös feministi, feminismi tuolla lailla on tärkeä osa mun mm. identiteettiä. Jänne juttu, tuo, tai pääsit, pääsit tuohon sukupuoli että se on taas sitten niin kuin pieni juttu, että sä oot niin kuin karisuttanut mm, joo niin kuin se, pois. Se, se on ollut tietyllä tavalla taakka. Et, ähm, mä tossa, äh, jotain viisi vuotta sitten, mul tuli semmonen feministinen herätys mun elämässä ja mä olin ihan silleen, että... että niinku, et mä niinku ihan mietin, että miksi mä ajelen mun jalkakaarvoja? Miksi mä niinku ajelen niitä? Ja sit, sit niinku se niinku puolustava tyyppi mun päässäni sanoo, että, että koska sinä haluat ajella jalkakarvasi. Mm. Ja monestihan tämä ihmisille jää tähän tämä ajatus, koska minä haluan. Mutta sit mä kysyn, että no miksi minä haluan ajaa jalkakarvani? Niin, olisiko mulla tullut ikinä mieleeni niin aja ajaa jalkakarvoja niin, jos joka paikassa olisi karvan ajeluun suunnattujen masinoiden mainoksia, ja jos kaikki muutkin naiset ei tekisi tätä koko ajan, ja että karvasia jalkoja pidettäisiin jotenkin niin kuin epänaisellisena piirteenä, niin tekisikö mä tätä? Ja, ja tästä niin kuin tuli tämmöinen niin <tämmönen> tota ihmiskoe, sosiaalinen ihmiskoe itse, itse sen kohteena. Että mä niin kuin, Mä niin kuin halusin karistaa tämmöisiä niin kuin, no, nimenomaan naiseuteen liittyviä stereotypioita, toimintatapoja itsestäni pois. Mä lopetin niitten mun jalkakarvojen seivaamisen. mä lopetin mun bikinikarvojen seivaamisen, Bikinikarvojen, mitä ihmettä ne on? <laughs> siis niin bikinirajan. Hmm, ymmärsin tämän näin, <laughs> <jo>. <laughs> Ja tota, ää, lopetin Ja lopetin kainalokarvojen seivaamisen. ja... Uh, lopetin meikkaamisen, lopetin hiusten värjäämisen. Ja... Haluaisin yeah. halusin jotenkin löytää sellainen, niin kuin status statuskuun. että kuka mä oon niin tämän kaiken, mm. kaiken ympärillä olevan, niin kuin, ympäriltä omaksutun kaiken alla, että oonks mä kukaan. Mulla oli, siinäkin oli semmonen oma yeah. identiteetti kriisinsä, mm. että kun mä olin että et, kuka mä niin kuin, truly olen. Ja, ja niin kuin, sitten sit mä tein nämä kaikki asiat, ja niin kuin, Varmaan omalla tavallaan olin ärsyttävämpää seuraa silloin kuin nytten, että et, niin olin myös tuomitseva niin muita kohtaan, että tähän niin kuin mm. prosessiin, vihaisen, vihaiseksi feministiksi kasvamisen prosessiin, no ehkä mä silloin olin nimenomaan se vihainen feministi, niin liittyi se, että niin kuin myös kyseenalaisti kaikkia muitakin, mm. muitenkin mm. sille oli tosi haastava, Mut, ja, ja tota, Öö, sitten niinku, ehkä niinku, pikkuhiljaa mulla tuli sellaisia niinku, tyyliin, että et, niinku, et musta tuntuu kertakaikkisen oudolta, jos mä en mun kuulumia. Että mulla tulee sellaisia muutamia hajakarvoja, kun on niin pitkään nyppinyt, että ne vaan tuntuu koko ajan tosi omituisilta. Niin sitten sit mä niinku, jat, jatkoin niiden niinku, nyppimistä. Ja sitten sit mulla oli tämmöinen niinku, sosiaalinen paine, että... Et, tota, et mä en niinku kehannut mennä uimaan vaikka, et jos mä en ollut mun niinku, pikinen rajaa että et Se jotenkin niinku hävetti. Sä tiedät, mm. häpykarvat, joita, joita niinku veikkaisin, että suurin osa ihmisistä on, mm. niin kauhea, mm. kauheasti hävetti. Mm. Niin, niitä mä niinku jatkoin sitten niinku uimaan mennessä. Ja kyllä, mä niinku hankinkin jos niinku, lahkeellisen uimapuvet. Mä en halua näitä, mutta en mä halua esitelläkään näitä. Mutta se, mikä niinku mulla ö, räjäytti pankin, oli äitiys. Yeah. Et käydä semmoinen uusi murrosikä, joka muuttaa totaalisesti sun kehon ja pyöräyttää sun koko elämän ympäri. Ja on hormoneita ja on kaikkea. Niin mulla niinku aukesi niinku tosi monta lukkoa mun päässä. Et niinku mä niinku todella lakkasin välittämästä. sille, yeah. että... että tota, että joo, ei, en, en seiva sitä pikinirajaa. Tervetuloa tarkistamaan, että kuitenkaan tuu. <tuh> niin, et mä niin kuin vaan jotenkin irtisanouduin tästä niin kuin sosiaalisesta konstruktiosta, missä näillä asioilla on jotain väliä. No toi on varmaan ollut vapauttavaa. No siis. On ja se on ollut tosi vaikeeta. No siis, joo, ymmärrän. Monesti, niin ja ne... ja, ja, ja, ja niin varmasti niin kun, öö, miesolettetuilla on erilaiset paineet. Mutta nämä on esimerkiksi niin se, siihen viitekehyksen, mihin mä niin kuulun, niin on ollut niin tosi, tosi oleellisia. Et kyllä, mulle on sanottu, kun mä, mä kasvatin jalkakarvat, niin sanoin silleen, niin ylpeänä siitä. Sanoin ylpeänä siitä, niin sitten yksi. Öö, henkilö sanoi mulle, että, että, niin kuin, että so what? Ja se, et se ei voinut niin kuin, tajuta, että miksi niin kuin, jalkakarvojen kasvattaminen voi olla niin kuin, ihan maailmanmullistava juttu. Mm. Mutta silloin se oli, Mut siihen tottuu, että, niin kuin, en, mä niihin nyt ihan hir... en mä niitä erikseen nykyään silittele, ne on osa mua. Mm. Ei se, niin kuin, ei se mun tarvii, no nyt tässä mä nyt puhun asiasta, mutta en mä nyt, noin niin kuin normaalisti arjessa ihokarvoista niin ihan hirveästi puhu. Mun on Eli sellainen nyt saa, asia. Nyt sä oot samalla levelillä kuin se kaveri silleen, niin so what. What. Niin. Et Mun kainalokarvot on sellainen, niin kuin tuntuu, että et jalkakarvat ei enää shokera ketään, mutta kainalokarvot on sellainen, että niitä, niitä ihmiset haluaa paijailla. Mm. <laughs> et, et, se, on, se on jotenkin sit ä, muille ehkä semmoinen tabu. Et. Onpa jännä. Tai siis, ja ymmärrän, tämähän on siis tyypillinen juttu niin feministisessä agendassa, niin tämä, että tarkastellaan, kiinnitetään huomiota siihen, että millä lailla niin tämmöiset kaupallisesta maailmasta tulevat ihanteet siitä, mikä on naisellista ohjaa naisten käytöstä ja sitten niin pyritään... Niin irtautumaan siitä sitten ihan niin Kapina hengessä että tarkoituksellisesti jätetään tekemättä kaikki ne asiat, joita käsketään tekemään ja tehdään ne asiat, joita niin kuin kielletään tekemästä ja mm. niin kuin käännetään tämä juttu ihan päälaelleen. Öö, ja mulla on niin kuin sitten taas tähän ehkä niin kuin on vähän erilainen kokemus sitten niin liittyen tuohon, että miten suhtautuu siihen, mitä niin kuin ympäristöstä on omaksunut tai mitä sieltä mm. tulee. Että, tota, mä en vielä päässyt ollenkaan tähän osaan niin, niin niin, tätä ja tämän, keskustelua. Tämän sillain, mutta... harmittaa, mm. että me ollaan niin nyt menty vähän nurinkurin, koska mä olisin halunnut heti äh, aluksi tämän jakson aluksi niin kuin, äh, kertoa siitä, että kuinka me Valtterin kanssa tavattiin. Äh, miksi nämä kaksi ihmistä tässä keskustelee keskenänsä, vaikka tämä on heidän kolmas tapaamisensa. Ja ei olla kauhean montaa kuukautta tunnettu, mutta minkä takia mä halusin sut keskustelemaan mun kanssa identiteetistä. Haluatko sä kertoa? No voin mä kertoa. Valtteri, kuka sä oot? Miksi mä kiinnostuin susta? Miksi sä kiinnostuit? Tää on nyt sitten vain mun olettama, mutta tämä perustuu asioihin, joista me olemme keskustelleet. Mutta siis taustalla on tämä, että mä oon about vuosi sitten huhtikuussa, mä tulin ulos kaapista fetisistinä. Nyt päätin tehdä tämmöisen jutun, että rupean puhumaan avoimesti omasta seksuaalisuudestani, koska koin siihen äärimmäistä tarvetta ihan sen takia, että mä koen, että mun seksuaalisuuteni määrittelee mua hirveän monella tavalla mun mielenkiintoja ja niin kuin myöskin sitä, että millaiseksi persoonaksi mä oon kehittynyt. Ja, ja tota, se, että mun pitäisi niin tämmöisen yleisen sosiaalisen koodin takia, jossa niin seksuaalisuudesta puhuminen on niin tabu, niin vaieta, vaieta niistä jutuista, jotka mua loppujen lopuksi aika pitkälti määrittelee. Eikä tullaan tähän mun identiteettiin nyt niin kuin niihin syviivesiin vesiin. Niin, niin tota... Päätin sitten niin kuin alkaa, alkaa puhua siitä blogin kautta. Julkisesti perustin sille sosiaalisen median tili Ja siis blogin nimi on Knocking Boots. Että jos nyt joku kuuntelee siellä ja haluaa ryhtyä seuraamaan, niin jee. Yeah. Mutta ei nyt sen enempää. Mä kerään Ma johonkin näitä meidän mainitsemia jotain tällaisia tärkeitä asioita, niin tämä blogin osoitteen. Kun minä nyt varmaan ainakin sinne insta-tilille nyt Joo. tulee. Joo, M mutta tosiaan. tosiaan Lähdin puhumaan tätä kautta itsestäni, koska no se kuuluu meidän sosiaalisen koodin yhteiskunnassa, että ensinnäkin suomalaisessa yhteiskunnassa mä koen, että on muutenkin vaikea alkaa vaan sille small itsestään, että rupe, ru, kukaan ei kysynyt sulta mitään, miksi sä kerrot itsestäsi. <hysy> <hysy> Mulla on tarve kertoa itsestäni, mutta se ei tunnu luontevalta missään hetkessä. <hysy> Sitten kun on vielä kyseessä tämä seksuaalisuus, joka on tämmöinen va vaikea aihe monelle, ja niin kun, siinä helposti koetaan, että rikotaan jotain tämmöisiä puhumattomia rajoja, joita ihmiset määrittelevät, niin, niin tota, en, en halua tehdä sitä sillä lailla, että tunken kenenkään muun henkilökohtaisen tilaan omilla asioillani, joten perustin blogin, jota kuka tahansa on vapaa lukemaan, sinne saa, ja niin kuin, ei sinne vahingossa eksy, mutta sinne löytää tiensä, jos haluaa, ja sieltä voi lukea juttuja, ja sit, sitten niin kuin, mä oon heittänyt pallon lukijalle sillä lailla, että mä oon itse avoin, mä voin Ihan hyvin jutella itsestäni ja tota, niin kuin mie mielellänikin juttelen, että se on kuitenkin se mun lähtökohtainen tunnetarve niin kuin saada pohtia näitä asioita ääneen ja löytää vastauksia vaivanneisiin kysymyksiin. Mutta nyt päästään mm. tähän, että miten me ollaan tavanneet. Eli, mä voin, eli, mä voin jatkaa tästä okay. kertomalla, että äh, koska tää oli se, mitä mä <laughs> halusinkin, että sä kerrot, koska mä en osannut sitä noin hyvin sanoa. Äh, mun äh, yksi ystävä linkkasi Facebookiin sun blogisi ja mä menin katsomaan sitä, että sille että kuka tämä upea ihminen on? Ei vitsi, miten makeita kuvia. Ja siis näin minä tutustuin Vandaan. Joo. eli No niin, mä otan taas kiinni, otta, kiinni otta, tässä kuppi. kohtaa, kun tähän mennessä ehdin sanomaan vain, että lähdin puhumaan tästä fetisistisestä seksuaalisuudestani. Mutta käytännössä niille, jotka eivät tiedä, niin kyse, kyse on mun kohdalla siis siitä, että mä olen vaan kerta kaikkiaan rakastunut naisten saappaisiin. Se on semmoinen intohimo, jota mä oon pitkään kokenut, että mulla ei saisi olla, tai että se on sopimatonta, että semmoinen on, tai että... Jos, jos semmoinen mulla onkin, niin mä en ainakaan voi sitä niin kun, mun on vaikea sitä toteuttaa tai löytää keinoja niin sen elämiseen. Ja, ja tota, se miten mä sitä itse toteutan, niin on sitten ristiin pukeutumisen kautta, mutta se ei niin kun, riitä mulle, että mä vaan niin kun, Laitan kivat saappaat jalkaan, ja vaan mulle se, niin kun, on sit se kokonaisuus siinä ympärillä myös. Eli mä niin kun, teen sitten koko, koko sen fantasian. Mä tykkään yksityiskohdista, mä tykkään luoda suuria hienoja asukokonaisuuksia, hiuksia, meikkiä kaikki kerralla. saatin niin kaunis. Sä oot oikeasti aivan mielettömän kaunis. Mä olin ihan silleen niin henkeä kuka tämä ihminen on miksei hän ole ollut minun elämässäni. No, tämä nyt on hyvin imartelevaa, mutta... Tota, Mut se on totta. Subjektiivista ehkä, mutta äh, kiitos kuitenkin. Niin, niin, siis, totuus tulee mun suusta. Öö, joka, joka tapauksessa niin me tavattiin vakiopaineessa ensimmäisen kerran vissiin. Silleen, niin, tai niin me, tai me siis, tavattiin Finkin Finkinon puolella. Kyllä, Finkinolla mm -hmm. näytettiin. Full, uh, full of Love, Pakomatka pakastimesta, Burleski-dokumentti. Aivan, aivan ihastuttava. Ja Live Burleski-show sen jälkeen. Ja Live Burleski-show oli sen jälkeen. Siellä esiintyi chick, Chickpea, Blue Wendeman ja oliko siellä Burleski-danssiakin, ja Tursula Glamour. Valtteri <köhön> niin, äh, niin, äh, oli siellä mun ystäväni seurassa, ja te olitte niin kuin, tiimipukeutuneet ihan samaan teemaan hmm. ja te näytitte ihan upealta ja mä niin kuin, kyyläsin sua, että kuka toi on? Et, Miksi mä oon nähnyt tuota missään, kuka toi on? Ja se sun katse. Sun on toi sun pistävä, tuijottava katse ja mä vaan niin kuin, tuijotan takaisin ja sille että kuka toi nyt oikein on? Tämä on vähän tämmöinen, koska sä, sä oot, mä itse koen, että sä oot hyvin samanlainen ja sä tuijotat hyvin, hyvin syvälle silmiin. Tämä on vähän tämmöinen, niin että meiltä voisi tulla säteitä ihmisiä, niin testataan, että kumpi penetroi pidemmälle. Ja... Aika taas on vähän että ei ole kapsahettu tuolilla nurin kumpikaan. Ei vielä, joo. <laughs> niin, Sitten mentiin tosissaan vakiopaineeseen tämän... Uh, shown jälkeen ja sitten niinku, en mä tiedä, kauan me oltiin oltu siellä, mä olin ehkä joku viinilasin juonut siis, sit mun silleen niinku, päässä alkoi niinku raksuttaa, et joo, silloin kun se kaveri laittoi sen, että tämä Knocking Boots blog, sen. Ja sitten sinne tuli tämä yksi tyyppi kommentoimaan. Hei, kiitti kun jaoit niin ja sitten mä kävin katsoa sen kuvat. Ai, onko tämä tämä tyyppiä? sitten mä en mennyt tunnistaa niin, kun... niin tosiaan, kun sanoit, että me, me oltiin siellä Finkinossa tiimipukeutuneena, niin. niin mä olin siellä sitten taas niinku ihan tässä miesroolissani. Nimenomaan. No, et, et, että siinä tuli tämä hämmennys. Kyllä, että mä en niinku tunnistanut. Ja sitten mä siellä vakkarissa istuessa niinku yhtäkkiä vaan silleen, suurin piirtein varmaan lämäytin kädet pöydälle. Ja olin silleen... Oletko se sinä? <tos> <tos> ja sitten sä jotenkin totesit, että... Niin. no, minä. ja, <laughs> ja sitten mä taisin jotenkin hypätä sieltä penkistäni niin ja linttautua sun viereen esille, että mä, silloin mä ensimmäistä kerron ketään, mulle kaikki ja... susta, sä niin mielenkiintoinen. Mä en, niinku, oikeesti koen, että saat oot mun eka niinku, true funny. Et... <laughs> nä, nä, nä, näin innokasta käytöstä en ole vielä keneltäkään muuta niinku, kohdannut, mutta se on tosi siistiä, se on tosi, tosi arvokasta mulle, koska niinku, en mä tiennyt, että mitä odottaa siinä vaiheessa, kun mä rupesin tätä blogia kirjoittamaan. Mm. Mä, tai siis en ja. mä oon niin sille tiennyt, mä jotenkin ajatellut, että, että, että säkin oot joku silleen niin kuin juttu ja tälleen, että niin fuu, fiu, fuu. fuu. Niin kuin, van... <laughs> mikä, mikä tämä kuvaus on, Tämä on siis sellainen, <laughs> niin kuin, kun Vandaan, niin sinä olet Vandana niin, niin kuin näyttävä ja upea, niin luul... mä oon silleen, että niin toi varmaan pyörii jossain fetissipiireissä kaikki tuntee sen. Ja niin kuin, mm. että päässään niin kuin, luo jonkun semmoisen mielikuvan, mm. että tämä tyyppi on joku tämmöinen. Vaikka niin ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Kuka sä oot? Niin. Öö... Tämä on mun mielikuvia. On... Sä olit niin upea ja sä kannoitit täsiin upeasti. Ja sulla olisi sun pistävä tuijotus, niin mä, että ton täytyy olla joku. Ja toi kaikki liittyy siihen, siihen omaan seksuaaliidentiteettiin ja siihen, että miten haluaa itseään ilmasta. Mutta, mutta niin silleen loppujen lopuksi tässä vaiheessa ainakin niin en E mä sitten tiedä että onko vaan niinku kovin iso juttu. Mulla on 200 seuraajaa Instassa ja niinku that's that. Mm. Oonkin... No sis tän jälkeen niin tulee siis <laughs> no niinku anninko tää jättää. Mutta mutta mutta että tota joo tää tässä on paljon ajatuksia, mä mietin, että miten mä lähtisin tätä purkamaan öö, mm. seksuaali-identiteetti kaikesta muusta, mitä me ollaan tähän mennessä keskustellut, niin se on aika erillinen osa. Mm. Ja varsinkin mä oon kokenut, että se ei, niin tää mun seksuaali-identiteetti, että miten se istuu niin kuin, tähän kaikkeen muuhun kuvaan, missä niin kuin, pyrkii olemaan, niin kuin, tiedätkö, jollakin lailla, niin kuin, missä peilaa itseään niin kuin, just yhteiskuntaa ja mittaa omaa arvoa sen kautta, että minkälaista hyvää ympärilleen tuottaa. Sekin mm. on jo ikään kuin radikaalia tai niin kuin jolla jonkinlainen oivallus, että ei mittaa pelkästään niitä niin kuin rahan kautta mitattavia asioita, vaan miettii myös sitä, että minkä, miten niin kuin tärkeä mä oon mun läheisille ihmisille, tai tuo, voinko mä välillisesti tuottaa jotain niin kuin muuta hyötyä niin kuin muille ihmisille elämässäni. Mutta sitten niin tämä vielä tämmöinen palikka niin kuin sitten tähän yhtälöön, niin ei, ei, mulle tämä on ehkä semmoinen... Niin en mä voi väittää, että mä olisin niin hirveän selvillä vieläkään, vaikka mm. niin se saattaa ehkä niin tuosta mun toiminnasta näyttää siltä, että nyt mä oon ottanut mm. niin härkäsarvista ja Ei, mutta... teen tosi kovaa jotain mm. juttua. Ja nyt kyllä mä teenkin, mutta mm. se on matka ja mä etsin itseäni Nimenomaan. ja niin silleen, että mä en yritä feikkaa niin mitään sellaista, että mulla on joku selkeä suunnitelma tässä. Päinvastoin mä niin vaan testaan, että mihin, mm. mihin tämä johtaa, koska mulla on se tarve saada olla kokonainen, kokonaisen niin kuin, näkyvä omana itsenäni. Et, et, et, mulla on tarve ilmaista sitä asiaa, mikä mä koen, että on muokannut mua ihmisenä tosi paljon. Et ehkä nyt Tää palautuu niin siihen, että seksuaali-identiteetti on semmoinen osa mun identiteettiä, joka ei niinkään ole tähän mennessä muotoutunut sen kautta, että mitä mä teen, mm. vaan en, enemmän niin sillä lailla, että mitä mä haluan ja mitä mä haluaisin olla, ja, ja tota, mitä mä pidän kauniina. Mikä, mikä viehättää mua ja et miten se näkyy musta. Mm. Niin tota, Upealta äh... näyttää. <laughs> <laughs> <laughs> Mutta mut, miten, miten mä sen sitten niinku saan osaksi tätä muuta identite identiteettisoppaa, mm. niin, niin, niin tota, se on ollut mulle pitkään, pitkään tosi vaikea kysymys. Mm. Ja se, että mä lähdin tähän blogiin, niin mä ajattelin, että tämä on nyt niinku keino selvittää, että Miten se tähän yhteiskuntaan mahtuu, että on tämmöinen ihminen, joka haluaisi olla niin kuin siinä, missä kuka tahansa muukin taas, niin kuin, että mä vaan oon, mutta sitten mä oon sen lisäksi myös niin kuin tällä lailla näkyvä, mä tuon tämän puolen itsestäni esiin ja se seksuaali-identiteetti on niin kuin kiinteä, osa, kiinteä osa mua ja, ja totta, niin, niin... näin. Et, et, jotenkin niinku tämä veronmaksaja on mulle, <laughs> mulle aina tämmöinen, tota, niin, niin, joka, joka ju, juurruttaa niinku tähän niinku normeihin sillä lailla, että vo, voinko olla yhtä aikaa niinku kaikki näitä ns-tavallisia normaaleja asioita ja sitten näkyvästi tällainen niinku fetisisti. Hmm. Se on semmoinen kysymys, jota mä i -i ihmettelen ja otan tässä paraa aikaa selvää. Hmm. Mutta sehän, sehän niinku onkin niin ihanaa. Että kun, niin kuin sanoit, matka, mm. että et ei, ei meidän tarvitse niinku päättää, että mä oon nyt tätä, ja mm. sitten me löydetään tästä tämä totuus, ja, ja pistetään pistesille sille, ja sitten me ollaan tämmöisiä koko elämää. Ja siis seksuaalisuus on niinku täydellinen esimerkki siitä, että miten, miten niinku identiteetti seilaa, että niinku, mitä niinku itsekin on oppinut. Omasta seksuaalisuudesta. Mä en ehkä nyt tässä jaksossa mene siihen sen enempää, mm. koska mä ehkä vähän silleen kysymys koko mm. asian kanssa. Mutta on ollut tosi ihana tajuta, että mun ei niinku tarvi keksiä, vaikka, että mistä mä tykkään. Että mun ei tarvii niinku tietää sitä, että mä voin vähän kokeilla sitä sun tätä ja touhuta sitä sun tätä. Mm. Ja osa niistä jutuista tarttuu, osasta tulee tosi tärkeitä. Mm. Mutta tuossa niin palautuu mulle toi seksuaali siihen... Niin kun... Että, että tota, kun me puhuttiin näistä, että mitä me suhtaututaan siihen, että mikä on tullut ulkopuolelta, niin mä koen, niin kun mun on, ja mun on pakko täysin se myöntää niin fetisistinä, että ne mun seksuaalisuuden niin kun sitä määrittelevät niin kun kulmakivet, niin ne on tullut ympäristöstä. Niin kun esteettinen käsitys siitä, että miltä niin kaunis korko saapas näyttää, ei ole kirjattuna meidän genetiikkaan. Se, se on voimittu se on ympäristöstä, mä voin olla aivan varma tästä. Ja sit niinku, kun peilaa tohon, mikä oli toi sun feministinen ajatus sitten siitä, että, että muu on tarttunut joku tämmönen niinku, mm. hirveen voimakas, pinttynyt mielikuva, ja miksi mä, miksi mä teen tätä, miksi mä toistan tätä käytösmallia, että I want to break free, mm. niin mä oon sitten taas niinku, tämän oman, oman fetissini suhteen niinku, kokenut aika päinvastaisen niinku, tämmösen, että se on, se on tarttunut muuhun joku juttu tosi voimakkaasti, no sit mä oon kokenut, että se ei saisi olla osa mua, ja sitten mä oon niinku tehnyt aivan valtavan henkisen työn niinku siinä, että, että mä olen niinku oppinut hyväksymään sen, niinku, että okei, tämä on pinttynyt osa minua. Ja niinku, että se on, okei, mä en ole syntynyt sen kanssa, mutta se on niinku käytännössä mm. kuin niin olisi. Ja, mm. ja mä... Kun sinä näit ne niin. saappaat ensimmäisen kerran. Niin, ja no, ehkä hieman romantisoidusti, koska se <laughs> kehittyy vähän pitemmän ajan yli, <laughs> mutta joka tapauksessa siis tota... Niin kuin tämä, että, että, että, mä, mä olen niin kuin halunnut pitää sitä kiinni, koska se on mulle tärkeetä. Mm. Mä kiinnitän siihen huomiota, se niin tuottaa mulle paljon mielihyvää. Ja niin kuin, mulle, mulle on taas niin tärkeetä se lupa saada pitää sitä kiinni. Ja tässä ehkä tullaankin siihen, että se ero tässä välillä on se, että sä oot pystynyt kyseenalaistamaan sen, niin kuin että, no, tai oletkin kyseenalaistanut sen, että tuottaako tämä mulle mieli hyvä tämä säärikarvojen ajelu tai niin kuin näin edelleen, vai että kuka mä olen sen alla, että jos mä en tee sitä tai näin. Mulle on, on myös niin kuin puntaron sitä, että entäs jos mä vaan yrittäisin olla ilman tätä fetissiä? Mm. Ja, ja että, että, että, että voisinko mä olla ja näin edelleen. Mutta Mut sitten se olisi niin, niin itsensä, kie... Sinun itsensä kieltämistä. Niin nimenomaan, että, että, se, että tässä on niin semmoinen ero siihen, On miten... ehdottomasti. Ja se, ja se että, vaikka, niin kuin, että vaikka mulla on ollut tällaisia Ajatuksia tästä, just tästä, että pitää niin vapautua äh, kahleista, niin en, en mä niin oikeasti nykyään ajattele, että se on mitenkään huono asia, että meidän ympäristö vaikuttaa meihin. No, se on aika totta, että me ollaan me olla se aika me... semmoisia niinku, aivottomia medusoja, jos ihminen syntyy aika, aika keskeeräisenä ja hmm. se poimii hirveästi ympäristöstä ja se, mikä ihmisestä tekeekin niin inhimillisen, niin on se, että se pystyy hmm. poimimaan ympäristöstään niin paljon, oppimaan, kävelemään, puhumaan, niin tästä hmm. lähtien niin kun, ja kaikki sitten tämmöistä niin korkeamman ajattelun tota, niin, niin jutut, sehän on se, mikä hmm. tekee meistä inhimillisiä. Joo, ja, ja, ja. Se, on, se on ollut kans niinku äitinä tosi... Se on niin mielenkiintoista huomata tavallaan, että miten omaan lapseen kaikki asiat tarttuu, kun niin kuin paperin. Että se niinku, kuinka se niinku imee vaikutteita ympäristöstään. Mm. Et jos mä teen jotain, niin sit se haluaa tehdä prikulleen samaa, koska se mm. niinku haluaa toistaa kaikkea, mitä niinku sen ympärillä tapahtuu. Ja niinku se on tosi mielenkiintoista. Ja sit, niinku, ja sit niinku poimii ne jutut, että... Mikä niistä jutuista, mitä mä touhun sen seurassa, niin on ne, jo, joista, joista hän niin kuin kiinnostuu aidosti omana itsenään. Mm. Ja se niin kuin, tuntuu siltä niin kuin hänen persoonaltaan ja ytimeltään, mm. eikä joltain, mitä mä niin kuin tyrkytän hänelle. Mm. Antamalla paljon vaihtoehtoja ja hän saa niistä valita, että mikä tulee osaksi hänen, hänen identiteettiään. Nämä on tosi ja... vaikeita kysymyksiä. Niin kuin siis... Ne on tosi vastuullisia kysymyksiä. Niin, tättä, tosi isoja juttuja nimenomaan, siis sitä, sitä tarkoitin ja... Niin kuin... Se, niin kuin, kun puntaroi just tota, että mitä mä olen, jos mä kuorin itsestäni niin nämä vaikutteet poista, että mitä sieltä alta löytyy, mikä on se luonnollinen kiinnostus, niin tämä on hirveän vaikea, koska mä niin kuin mm. ajattelen, että no onko, onko olemassa luonnollista kiinnostusta nimenomaan, vai... Että, että se on aina, vai niin kuin, onko se, onko se kiinnostus, niin kuin... kiinnostus luonnolliseen kiinnostukseenkin sitten ulkoa tai Ehkä, tota, ehkä niin kuin, vaan täytyy... On, on itse niin rentouttanut aika paljon... Niin kuin niin näiden juttujen suhteen. Että, että Nykyään hän väriää hiuksia ja tykkään meikata ja mm. lakata kynsiä ja mua ei yhtään häiritse se, että mun piti lakata kynne. Mä en ehtinyt vähän nolottaa nyt olla tällä. Täällä ei ole kameroita. <laughs> Onneksi. No joo. Mm. Äh, ei liity mitenkään seuraan tai paineisiin tämä mun halu, vaan ihan vaan sitten, että musta olisi ollut kiva, että mun kynnet olisi nätin väriset sopisi mun luukkiin, niin mä oon niinku aika paljon rentouttunut, Mä teen paljon mm. asioita, koska ne on musta kivoja. No ja toi, on, toi on loppujen lopuksi aika hyvä perustelu mun mielestä nimenomaan. Mm. Ei mua häiritse se, että, se, että tota, et miksi joku asia on mun mielestä niinku mielenkiintoinen ja hauska. Ehkä se, että mä oon aika paljon... Mietin sitä, että kuinka epäsovinnaiset asiat voi olla mm. hauskoja ja mielenkiintoisia. Ja just vaikka, että mä heti kiinnostuin sun blogista ja susta ihmisenä heti. Oliko, Eikä... oliko sillä itseysarvoa nimenomaan, että se rikkoi jotain rajoja? Tai... No ei sen varmaan ollut mitenkään sellainen asia, mitä mä nyt erityisesti olen ajatellut, mutta se oli vaan... No oli se erilaista ja mielenkiintoista, mutta siinä on myös siis se, että myös minun esteettistä silmääni hivelevää. Jaa. Niin, myös se, se on siinä oleellista. Ja sitten mä sen, niin ku, mä hyväksyn sen, mä annan sen niin ku, tulla. Ja musta on niin ku, mielenkiintoista, että kun pitää sille aistinsa auki, että mitä, mm. mitä asioita niin ku, pitää viehättävänä tai mielenkiintoisena tai mitä niin itse haluaa haluaa niin kuin, olla ja tehdä. Ja mulle myöskin tämmöinen melko uusi identiteetti on siis tämä minun burleski-identiteettini. En mä, niin kuin, kuten ehkä voisi niin kuvitella tämän puhuman perusteella, niin et olen ehkä ollut vähän semmoinen käpertyneempi persoona joskus, jolla ehkä on ollut jotain itsetunto-ongelmia ja kaiken näköisiä komplekseja itsensä kanssa. Niin kyllä. Niin kuin, Mulla on niin kuin, tullut sellainen aika, aikamoinen niin keihollinen vapautuminen myös sen suhteen, että, että muutama vuosi sitten en esimerkiksi ajatella, että hui kauheat stripata vieraiden ihmisten edessä, että ihan kauheata. Niin sitten niin nykyään mä oon silleen vaan, että <laughs> ihanaa <laughs> stripata vieraiden ihmisten edessä. Ja tuntuu, että, niin kuin, että mitä syvemmällä mä niin kuin, menen burleskin maailmaan, niin sitä enemmän mä... Niin kuin, ähm, Ymmärrän, ja mitä enemmän mä ymmärrän sitä, niin sitä niin kuin merkityksekkäämmältä ja upeammalta se tuntuu. Yeah. Et se ei ole vaan niin kuin show, mitä mä menen katsomaan, eikä se... Vaan sen niin se, niin kuin, äh, jos kaikki sujuu, niin kuin olen suunnitellut, niin kesäkuun puolivälissä varmaan menen ensimmäistä kertaa lavalle, Mutta varmistan tämän tiedon tässä vähän myöhemmin. Yeah. Niin... Tää on iso juttu mun identiteetille ja niinku, mun mm. minäkuvalle, että et tullaan niinku, tommosissa merkeissä esiin. Myös tämä niinku, podcastin tekeminen on myös niinku, tärkeä identiteetti juttu. Mä luulen, että tämä niinku, muodostuu myös, jos mä nyt vaan jaksan jatkaa tätä, niin muodostuu semmoseksi tärkeäksi jutuksi mulle, jo, johon mä voin jotenkin kiinnittää mun identiteettiä. Tämä vuosi 2019 on mulle varmasti niinku hyvin merkittävä. Että jotenkin nyt vaan erinäisistä, itse asiassa niinku ei edes niinku minusta riippuvista asioista, vaan just, just siitä, että nyt just sattu tulee tämmöinen purleskin alkeet-kurssi. Ei tiedä, koska tulee seuraava. että mm -hmm. nyt sinne, tai sitten se on vasta vuosien päästä ehkä tulossa. Ei tämmöisenä ehkä koskaan. Niin, et okei, no nyt on sitten mentävä. Jos, jos kerran tämän, sitä haluaisin niin tehdä. Tai nyt sattu tulee tämä satuinpäätöstä tufradion kokoukseen ja satuin lupaamaan, ja, että mä teen tämän jakson. Ja nämä on niin tullut vaan tuolle plumps. Ja sit mä oon mm. vaan niin ottanut ne vaan Elämä on usein, usein sellaista, että ne on niitä tilaisuuksia, että miten, miten ne käyttää. Ja se määrittelee hirveästi. Että... No, mulle ehkä toi blogi oli semmoinen, että niin se piti vaan niinku tehä. Mä en tiedä, että miksi mä olin siihen valmis niinku just tossa kohtaa, enkä, enkä niinku vaikka vuosia aiemmin tai vasta nyt, että vaikea, vaikea sanoa, mm. mutta että uh, tota, uh, kyllä siihen tietenkin ulkoiset tekijät vaikuttaa paljon, että miten, miten näkee itsensä ja tulevaisuutensa. Kyllähän nämä on sellaisia juttuja, että esimerkiksi toi valinta on semmonen, että siinä tiettyjä tiettyjä juttuja siinä, että miten yhteiskunta ympärillä reagoi Mm. On, onko mun vaikeampi nyt saada jonkinlaista työtä, tai näin edelleen? Tuo on ihan totta. Tuo on myös ollut mulla sellainen pelko, että jos mä oon niinku, jonkunlainen, niin mist, niinku pilaanko mä itseltäni jotain mahdollisuuksia? Jos mä, mm. jota, jos mä otan mun kehon täyteen tatuointeja, niin mm. menetäks mä sit jotain, menetäks jotkut ovet kiinni mun edessä? Ja mä oon. Niinku, jossakin mielessä elänyt sen takia myös varovaista elämää. Ja monet elää. Tai siis niin kun, monelle, monelle se niin on semmoinen ohjaava ajatus. Ja itsellekin ollut. Hmm. Et, et, jatkuvastihan sitä on sillä lailla... Niin kun, en, enkä mä vieläkään, vaikka siis mä olen blogin aloittanut, niin elää sillä lailla, että mä en harkitsisi tekoja tosta näkökulmasta. Totta kai hmm. mä harkitsen. Mutta tossa mä esimerkiksi tein semmoisen ajatustyön, että jos tää jotain ovia sulkee, niin ne on semmoisia ovia, joista mä en halua kulkea. Hmm. Että mä oon varma, että mä löydän... Niin kun, omaan elämääni sisältöä myös niin kuin, no, ihan muista jutuista, missä mut hyväksytään sillä lailla, kun mä oon. Esimerkiksi mun nykyinen työyhteisö on sellainen, että mä voin olla siellä tänä asian suhteen täysin avoin. Mä oon saanut pelkästään hyvää palautetta mun blogista. Kuulla. Ja ja niin kuulla. kyse on kuitenkin ihan tämmöisestä niin kuin, bisneksen alasta, jossa niin kuin, periaatteessa niin voisi yhtä, yhtä lailla vaan niin kuin, olla tämmöiset niin kuin, konservatiiviset Öö, arvot vallalla ja näin edelleen, mutta peliala on nuori, kehittyvä, se on luova, siellä on tosi paljon erilaista porukkaa, erilaisuus hyväksytään. Tähän olikin hauska, siis tämä oli nämä hyväskydässä tota, tota, niin, expan pikkujoulut, jonne mä ensimmäisen kerran sit pukeuduin julkisesti, wandaksi laitoin tämmöisen tota, niin, niin, tonttu tytön mekon päälle ja oh. menin, menin sitten sinne tota, pikkujouluihin bi nii, bileittämään. Ja, ja, tota, se, se ei sulkenut milta, multa mitään ovia päinvastoin. Nyt mulla on maine yhteisössä, joka on sellainen, <hysy> joka ensimmäistä kertaa oikeasti tuntuu siltä, että ei vitsi, tämä on siisti niinku, ja musta lähtöisin, ihan oikeasti musta lähtöisin oleva juttu. Että, tai niinku, vaikka se on ympäristöstä omaksuttu, niin Tästä mä koen semmoista, että nyt mä teen semmoista juttua, mikä on mua. Ja, ja se tuntuu ihan sairaan hyvältä ja arvokkaalta. Ja just silleen, kun niinku puhuin tuossa aikaisemmin siitä, että mä oon kasvanut semmoiseen suoritusmentaliteettiin. Hmm. Ja aina niinku sinne niinku vielä todella vahvasti niinku lukiossa, niin että en edes tiedostanut, niin pelkästään niinku suoritin, koska kuuluu suorittaa. Ja, ja yliopistossakin niin kuin, vielä niin kuin, oli paljon tätä meininkiä ihan vain sen takia, että tuntui siltä, että pakkohan tässä elämässä on nyt mennä niin kuin, tätä polkua eteenpäin. Ja niin kuin näin, että, kun mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka niin kuin, tekee omat polkunsa ja niin kuin, raivaa ne omat tiensä, mutta mä en ole saanut tämmöisiä malleja itse niin kasvatuksesta niin kotoa, vaan niin enemmän sellaista, vaan, että niin kuin, tehdään kiltisti ne jutut, jotka kuuluu tehdä, niin kyllä se niin kuin, paikka yhteiskunnasta löytyy. Mutta sitten tämä mun seksuaali-identiteetti on semmoinen puoli, joka ei ole ikinä istunut tuohon kuvaan. Hmm. Niin nyt on niinku jännä niinku tämä, että nyt, nyt sitten niinku yrittää sovittaa sitä sitten tähän kuvaan, johon, johon se ei niinku perinteisesti hmm. sovi. Mutta sitten se, että, no, että miksei sopisi. Ihan hmm. hyvin voi sopia, jos ei siitä tehdä ongelmaa. Ei se hmm. vaikuta siihen, että ö, miten, miten mä teen esimerkiksi jonkun työni. Mm -hmm. päivä, tai se, anteeksi vaikuttaa. Se vaikuttaa siihen, että miten, millainen niin kuin, sosiaalinen persona on, miten mm -hmm. hyvin mä ilmaisen omia tunteitani ja tarpeita, miten hyvin mä luen niitä toisista ihmisistä. Ja tämä on mun yksi suurimmista niin kuin, vahvuuksista. Ja se on se syy myös, minkä takia mä oon päässyt meidän työpaikalla, on se, että mä kommunikoin hyvin ihmisten kanssa. Mä ymmärrän kaikkia osapuolia. Mä osaan toimia sovittelijana riitatilanteissa, tilanteissa. Mä osaan niin kuin, no, lukea ihmisiä. Ja se mm. liittyy siihen, että mä oon joutunut tutkimaan itseäni aivan hitosti, peilaamaan itseäni ympäristöön aivan hitosti, lukemaan pienimpiäkin signaaleja, oppinut tulkitsemaan sen, että mikä on niinku ylitulkintaa ja mikä on niinku ehkä oleellista ja näin edelleen. Ja siis se on semmoista, että ei, ei tota ole missään koulussa opittu, mm. mutta se on työelämätaito, jota arvostetaan hirveästi. Niin miksi mun pitäisi vajeta siitä, että se on tullut sitten niinku tämmöisen tarinan kautta, mm. että mä koin niinku, että mä en sovi tähän, tai että mulla on tämmöinen ominaisuus, joka ei sovi siihen perinteiseen miehen malliin, mm. tai näin. Ja se on ollut yllättävää, että, että kuinka itsekin on huomannut, että kun on ollut näitä tämmöisiä vähän epäsovinaisempia ajatuksia ja identiteettejä, että kuinka ympäristö on oikeastaan, mä oon kokenut sille, sen niin kuin hyvin positiivisena sitten mm. sen palautteen, mitä mä oon saanut, mikä sitten on rohkassut mua olemaan niin kuin enemmän oma itseni. Kyllä. Et, että tota, varmasti on ollut aika, että mä en ole somessa ollut niin semmoinen in your face-tyyppi, niin kuin mä nykyään on. Ja, ja se on tullut just siitä, että mun palaute, mitä mä oon saanut, on suurimmaksi osaksi positiivista. Ja hmm. miksipä en ympäröisi itseäni ihmisillä, jotka näkee mut hyvässä valossa ja mun touhut hyvässä valossa. Hmm. Ja, ja tota, eivät niin ymmärtävät sen, että vaikka mulla on äh, paljon jyrkkiä ajatuksia, niin mulla on myös niin kun, suuri sydän niin ja mulla on paljon ymmärrystä ja mä myös joskus jopa osaan olla hiljaa. <laughs> ja, ja tota, kyllä se silloin on ollut niin kuin kaikki maailman merkitys. Ja se, mm -hmm. että äh, paljon näitä asioita, mitä tässäkin on käyty läpi, niin on ollut sellaisia, mitä joskus en ole uskaltanut julkisesti puhua. Mutta nykyään minusta tuntuu, että se mun ympäristö on ollut niin kannustava, mulla on sellainen turvaverkko, mihin mä voin pudota, Et tuli sieltä mitä tahansa niin ihan sama. Tosin siis, että jos joku vaan on kuunnellut tätä ja ollut sitä mieltä, että olen, olen kaikesta eri mieltä, niin sille onneksi olkoon, että on tänne asti keskustelua päässyt. <tos> <tos> Mutta joo, ei, ei elämänsä voi elää miettien vaan sitä, että jos nyt joku ei va tykkää mustaa. Kun mä tiedän, tiedän, että joku ei tykkää musta, mutta nekin, jotka ei tykkää musta, niin ne rakastaa mua. Mm. <laughs> Kyllä toi on hirveän vahva, vahva ajatus. Niinku se, että it, niin. no, mulle se on ollut ehkä se, yksi suurimmista niinku vapautumisen fiiliksistä, on se, niinku, että lakkaa elämästä muita varten ja niin kuin vastaamasta hmm. sellaisia odotuksia, jotka on tullut ulkopuolelta. Ja pyrkii olemaan sitä, mikä niin tuntuu omalta. Ja, ja tota, niin, niin, sitten vielä se, että se on ollut niin palkitsevaa ja niin tuottanut mulle niin paljon hyvää mun ihmissuhteisiin, mun niin kuin, että se on monella tavalla niin lisännyt niin arvostusta niin molemmin puolin. Niin mun ihmissuhteissa, kun näistä jutuista on niin yhtäkkiä alettu keskustelemaan, niin se on tullut syvyyttä vanhoihin ystävyyssuhteisiin. Se on avannut uusia suhteita semmoisten ihmisten kanssa, joiden kanssa niin juttu ei ole aikaisemmin lentänyt ja näin edelleen. Että... Ihm Ihmisiä, jotka on sitä alkanut suon etistä. <laughs> Te, teitä ei ole montaa. <laughs> Ainakaan semmoisia, jotka olette tulleet juttelemaan mulle näin. <laughs> Ne on ne muut sit, jotka vaan katsoo viereisessä pöydessä. Tuolla se on! Liian kuulen cool, voi mennä puhua. Mm, jos olette siellä, niin tulkaa. Mm. <laughs> Kyllä ne tulee. Mm, pois. Oliko meillä vielä jotain oleellista tähän aiheeseen vai ollaanko me mennyt semmoinen mukava ympyrä tässä? Eh, ehkä me tietyllä tavalla ollaan. Mä en niin kuin, onko sulla jotain niin kuin päätösajatuksia, joita sä haluat jakaa mulla itselläni, niin ei ehkä niin kuin... Sen enempää kuin se, että se identiteetti, niin kuin, tai mä, se mitä mä eniten pohdin, oman identiteettini suhteen, liittyy just tohon, että mikä on ulkoa omaksuttua, mikä on niin ns-omaa, ja, ja sitten just se, että no okei, okay, kaikki se, minkä mä koen, että on mun omaa, on kuitenkin ulkoa omaksuttua, että sitä, niin kuin, toi, on niitä kysymyksiä, mitä mä niin puuntaroin kaikista eniten, ja mä en koe, että mulla on niin kuin, identiteetin suhteen niin kuin, Ehkä, mä en, ole, tai niin, mä en mm. ole hirveän selvillä sen suhteen, että, että mikä mä oikein olen. Mut mä, mu, mu, mutta sitten just että mä en koe mitään painetta niin mm. siitä olla. Että mä yritän vaan, niin kun, ehkä ne on sitten palautua just tämmöisiin niin kun, ei mihinkään staattisiin tai kiinteisiin juttuihin, vaan enemmän siihen, että, että mä oon oppimiskykyinen ja tota, niin, niin valmis omaksumaan uutta, mutta kriittisesti, en, että mä en hyväksy mitä tahansa hömpää, vaan että mulla on tämmöinen järkevä mm. suodatin, ja, ja tota, niin, niin, mä haluan tuottaa hyvää ympärilleni Täm, mm. tämmöisiä tavoitteita. Ja että mä niin haluan minäkin, lop... se ei ollut selvää. Miksi minä muuten menisin dissejäni pyörittelemään ja pylleni hytkyttämään lavalle, jos minä haluaisin tehdä ihmisiä onnellisiksi? Nimenomaan. Se, mitä teet määrittelee sinut tässäkin asiassa. <laughs> kyllä, Joo. kyllä ehdottomasti. Tämä... Avausjakso tässä oli just tämmöinen, öö, ehkä aika hyvin niinku summasi sitä, että ö, mikä, mikä on poniradio, eli meitsi Jorisemassa ja muut keskustelemassa. <tuh> ja sitä, että minkälainen tyyppi mä olen ja minkälaisia ajatuksia mulla on. Ja ehkä myös tässä saatettiin sivuuta sellaisia aiheita, mitä tulen käsittelemään myöhemmin. Ja oli kyllä äärettömän mielenkiintoista. Mä haluaisin äh, tähän loppuun nopeasti pienen suosituksen antaa. Mun, äh, mä en ole mikään podcastien suurkuluttaja. En siis ollenkaan. Mä en ole ihan hirveästi lämmennyt niille. Mulla jotenkin on ehkä keskittyminen riittänyt. Mutta mä olen kertakaikkisen aivan rakastunut semmoisen podcastiin kuin Omaa luokkaa. Eli Mia Haaglundin ja Taija Roihan. Feministinen blogi, jossa he keskustelevat ajankohtaisista asioista ja kaikista mistä tykkäävät. Ja mä, niin kun, siis mä vaan niin kun nyökyttelen, kun mä kuuntelen heitä. Ja mä tosin kuuntelen sitä podcastia niin viiveellä, koska mulla ei ihan hirveästi sellaista vapaa aikaa. Mutta niin kun, ehkä mä niin joskus pääsen siihen tähän nykypäivään. Mutta äärettömän hyvä podcasti. Suosittelen lämpimästi sen tsekkaamista. Kiitos sinulle, Valtteri. Kiitos, Poni. Tämä oli oikein rentoa ja niin kuin, avartavaa. Me ei olla näin pitkiä keskusteluja ja ehditty käymäänkään. Niin... Ei ollakaan. Olikin hauska sitten tehdä se heti kerralla näin. vähän hmm. jotain muistoksi. Oh, todellakin jäi. Ja kiitti teille, jotka jaksoitte kuunnella ja sille. Olette ihan ja takastakaa itse jänne. Moi moi! Moi moi!